mere be chosen Du lytter til her podcast på Aarhus Center Radio. Mit navn er Nana Billkornielsen, og med mig har jeg Emilie Dalup Hermansen. Ja, velkommen til selv. Nu er var virkelig heldig til lytterne. Ja, sådan men men <laughs> Jeg er glad for, at du også følte dig inkluderet der. Tak. Ja. I dag skal vi jo snakke om to kapitler igen. Mm -hmm. Mm -hmm. Vi skal snakke om kapitel 6, Spottomme og Hippogriffer, og kapitel 7, som hedder Bokkerten i garderobeskabet. Yes. Og jeg tror, ligesom med kapitlet med dementorerne, at det er et uh, kapitel, der er rigtig mange, der har set frem til. Ja, det må man sige. Mm -hmm. Lige ind ved trykket optag, der snakkede vi om, at der var nogle uger, hvor vi fik helt vildt mange beskeder omkring de her Mhm. Mm Så det er virkelig noget, der interesserer jer jeg lytter rigtig meget. Jeg tror, vi har fået sådan op til 10 beskeder om... Ja, kun om Bokkerne. Ja. Ja, det skal nok. Og de, vi har ikke engang snakket om dem før, så det, det er derfor, det er sådan lidt pudsigt. Men det gør vi nu. Ja. Og nu tager vi den store debat, der hedder, hvordan ser Bokkerne ud i sin sande form? Ja. Så det bliver først i fri leg, Så hvis det er derfor, jeg er her, så skal jeg vente <laughs> så må lidt. Så jeg lige I skal lige høre noget andet først. Ja. Ja. Men det er nogle gode kapitler i dag. Ja, det synes jeg det faktisk. Altså, ting er, vi slår jo to kapitler sammen. Hvis de er lidt mere øhm, fluffy kapitler, ja, hverdagskapitler. Ja, og det må man sige, det er. Ja. Det er ren undervisning, vi har gang i, mm -hmm. i begge kapitler, faktisk. Ja, vi har første skoledag, og så har vi et par dage senere, hvor vi simpelthen også bare følger en normal skoledag. Ja. Så der er ikke så meget plot. Og så alligevel, så sker der jo nogle ting, mm -hmm. som også alligevel bliver vigtige senere. Ja. Og sådan er det jo med Harry Potter der sker jo helt et eller andet vigtigt. Der var en lille teaser, ja. Yeah. Yes. Men lad os da gå i gang med resumierende. Mm. Og i dag er det jo mig, der ligger ud. Mm. Jeg har fået kapitel 6. Det er jo sådan, at vi skiftes til at vælge, hvad for et kapitel vi gerne vil snakke om. Så mm. sidste gang valgte jeg, og i dag har du valgt. Yes. Men øh, jeg er nu også glad nok for mit kapitel. Jeg synes også, der var nogle spændende ting. Mm. Det sjove er jo, mm. at nu har du fået det med hippogriffen. <laughs> Og jeg, jeg ja. sad og tænkte inden, altså mens jeg sad og læste så tænkte jeg Amalie, hun synes bare, det her med den her er så irriterende. Ja. Ja. Du kender mig godt. Ja, ja. så jeg sad og grinede lidt af det, mens jeg læste ja. tænkte, hvordan kan kom komme lige uden om det? Det kommer jeg udenom ved ikke at snakke om hippogriffen. Ja, så ved I det. Ja. Til gengæld vil jeg rigtig gerne snakke om spot om. Mm. Men, øhm, men ja, det er jo, hvis man kender mig, så ved man også, at jeg er ikke specielt interesseret i dyr. Nej. Og der kommer jeg nok i klint med ret mange mennesker, fordi det er jeg meget alene om, fornemmer mm. jeg. Også i Harry potter verden for ja. der er virkelig mange mennesker, der synes væsnerne i Harry potter verden er virkelig interessante. Det er jo også et, hele det fantastiske Beast som where to find them, handler ja. om, det er de her væsner. Ja. Og det er bare ikke dig. Nej, altså hvor ville jeg ønske, at det havde været magiens historie eller <laughs> et af de der andre fag? Nisseoprør. Ja, altså sådan noget der, det havde jeg synes var fantastisk. Mm. Men. Det var det ikke. Dyr og væsner. Oh, men altså, det er, det er for mig, som Quiddits er for dig. Altså, ja. det er virkelig ligegyldigt. Er Quiddits ikke også sådan for dig? Jo, men altså, det er nemmere at sige det dig. <laughs> ja. Jeg tror ja. faktisk, vi fik en besked her for et par uger siden, der var sådan en, jeg vil bare ønske, at I synes, Quiddits var spændende, ja. så vi kunne høre der mere om det. Ja, det er også lidt unfair. Vi, vi, skal, nok, vi skal nok prøve. Skal ja. vi sige det næste gang, der kommer noget Quiddits? Så tager vi det med. Vi, vi prøver at give det sådan en skud. Ja, lad os ja. gøre det. Lad os det. Men det bliver ikke i dag. Nej. For i dag, der skal vi snakke om uh, Spottom. De har mm. deres allerførste Spottoms-team med professor Triloni. Mm. Der sker jo altså ret meget spændende, synes jeg, som jeg godt kunne tænke mig at komme lidt ind på. Blandt andet sker der jo også det, at uh, Hermione får lidt et opgør med, med en lærer. Ja, starten på et opgør? Ja. Og for første gang er Hermione sådan decideret kritisk over for noget uh, undervisning, de har. Så har de et team i forhandling med McGonagall og så derefter... Første time med Hagrid. Første time i Magiske Dyrs pasning og pleje. Og der møder de så stormvend, hvor Harry får en flyvetur, og Malfoy kommer til skade, Og det er faktisk det, der sker i det her kapitel. Og det ret meget. Det er også utroligt langt. Jeg tror, det er over 30 sider. Ja, det to ret langt til at læse. Det er rigtigt. så Min er jo egentlig en direkte opfølgning på det, der sker i dit. De hænger meget godt sammen, de her to. Det er ikke altid, at de gør det, men de her ligger ret godt i forlængelse hinanden. Fordi øh, vi starter jo med, hos mig, at Malfoy er blevet såret, og han kommer ned til elixir timen og gør, som om han er den her sårede krigshelt, der har kommet tilbage fra krigen, og øh, for så øh, runner Harry til at lave alt for sig i Elixir-team. Ja, det er smart. Mm. Og så får vi lidt deeds om øh, Sirius. Vi får en lille detalje om ham. Mm -hmm. øhm, og Malfoy teer også lidt Harry i forhold til Sirius. Og Harry forstår ikke helt, Hvilket vi kommer lidt mere ind på så sker der lidt ting med, med Neville, især i forhold til både Snape og Lupus. Han, øh, han blev i hvert fald behandlet meget forskelligt af de to lærere, hvilket også vi snakket med om. Og så øh, møder vi så den i vores første time med forsvar mod mørkets kræfter. Ja. Ja, og så også med professor Lupus. Ja. Og det er jo det, vi alle har ventet på. Ja. Eller i hvert fald dem, som virkelig gerne vil høre noget om Boggart. Ja. Mm. Og os, der er faner af Lupus. Og os, der er faner af Lupus, ja. <laughs> Jamen, han er jo, uden at vi sådan skal gå ind på ham, på vi også snakket snakkede om ham før og introduceret ham i sidste kapitel. Ja, og øhm, til dem, der ikke har hørt øh, live-showet fra Holstebro der går jeg helt vildt meget i dybden med ham. Lige præcis. Så vi har snakket ret meget om ham, men øh, her får vi virkelig at se, hvilken type person han er, og hvor for pædagogisk og støttende en lærer han er. Så det kommer vi lidt tilbage til. Ja, helt sikkert. Mm. Men øhm, lad os gå i gang med magiske relationer. Og du vil jo selvfølgelig starte, det ja. giver jo mest mening kronologisk. Selvfølgelig. Jamen, uh, professor Triloni gør jo sin angre, hvis man kan kalde det, det Hun har en ret fed entrée, faktisk. Mm. Det er lidt ærgerligt, den ikke er med i filmen. Meget dramatisk glitrende. Ja, altså hun står om bag ved et eller andet, eller sådan, og så, hopper hun, så går hun sådan frem. Faktisk så starter hun med en meget dyb stemme, hvor hun siger et eller andet til dem. Æh, Velkommen til Spotify. Ja, sådan noget, så kan, kan lige simpelthen finde det. En stemme lød et sted inde fra skyggerne. En blød hæsstemme. Velkommen, til den. Hvor dejligt endelig at få lov til at møde jer i den fysiske verden. Mm. Det er sådan, jeg forestiller mig, at hun snakker. Ja. ja, hun er også sådan rigtig... Altså, det var det, vi sagde. Vi snakkede også om hende i live-showet. Ja. Hun er, hun er sådan den klassiske klaverjante. Eller i hvert fald det billede, vi har på det meget mystiske. Både svævende der dejligt at møde jer i den fysiske verden. Altså, det er meget sådan... Ja, ja. Meget mystisk, og de der elever, de er, sådan, de er vant til, at det er meget stringent. Vi sidder ved et skrivebord, og så læser vi nogle bøger, og så får vi for. Og her er man sådan... Og det ja. her, det er, hvad Gunngrød siger, spotter med meget diffust. Og det er hun også. Det, det må man sige. Altså, mm -hmm. hun er abstrakt, hvis yeah, vi yeah. ja, ikke for at bruge et om hende. Øhm, og så er hun heller ikke så pædagogisk, Nej. vil sige. Altså, hun starter ud med at gøre Neville utrolig bange. Mm. ved at sige, at hans bedstemor er syg, eller sådan. Altså, det er jo det, hun gør. Er du sikker på, at hun har det godt? <laughs> <laughs> øhm, og, og også, altså, Foruds siger ligesom, at Neville, han vil ødelægge den her kop, hvilket han så gør. Og der kan man så snakke om, at det måske er måske lidt selvopfyldende profeti. Det er jo det, det er. Ja. Hun kan læse folks svagheder. Hun kan se, at han er nervøs. Han ryster lidt på hænderne, og når han så får at vide, at han vil ødelægge en kop, så er det det, han gør. Det er altså, sådan har jeg det også, når jeg får at vide, ej, nu må du ikke tage den der. Så mm -hmm. tænker jeg det. Så begynder man at tænke over det. Du ligesom, skal ikke tænke over at løbe eller at cykle. Nej. Fordi så kan man ikke. Nej, Så snart man tænker over det, så går det galt. Mm -hmm. Så er det, man falder over sin egen ben. Det er præcis. Og det, så... det er den, altså, hun er en utrolig god menneskekender, tror jeg faktisk. For hun ved, hvad der ja. virker for forskellige mennesker. Ja, altså man kan sige meget om hende. Og hvor diffus og upædagogisk hun er. Men hun er i hvert fald god til at ret hurtigt gennemskue folk. Øh, folks svagheder, eller mm -hmm. når vi, altså sådan, deres ting, de ligesom går og bøvler med. Øh. Ja, det, det må hun, det skal hun have. Og så sker der jo det, at, øh, som jeg også sagde i resuméet at Hermione hun har sådan lidt svært ved Trilonis undervisning. Jeg tror, at Hermione hun føler lidt med spot om, som mange os smoglere har det med, <laughs> os smoglere, som vi har det med, øh, hvad de hedder de der, øh, i øh, Damebladet. Det hoskoper. Hoskoper. Hoskoper og healing og sådan noget ja. alternativ medicin. Ja, alt det der. Der er der i hvert fald rigtig mange, også inklusive mig selv, som, som er ret kritisk over for, for de her ting. Især mm. fordi jeg synes meget af det er så almenigt. Øhm, det er så det ja. kan passe på alle. Og det er jo også noget af det, Hermione kritiserer professor Trelawney for, mm. når hun kommer med de her spørgsmål, at det er noget, der passer på de fleste. Lige præcis. Altså fx eksempel det, hun, hun siger med, med Harry, med, han har en dødsfjende. Det er jo så meget specifikt på Harry. ja hvor hun så sidder og siger, jamen det ved alle jo, han har. Ja. No shit, Sherlock. Ja. Har du hørt et voldemort? Det, det, det, det, det ja. er jo sådan, hun sidder og sådan lidt, altså, tak for info, det vidste vi godt i ja. forvejen, ikke? Jo. Oh. Og også det her med, der sker noget på den her dato, eller du, du skal være bange for rødhåret men sådan, Så finder man jo en rødhåret mand, man bliver bange for. Lige præcis. Ja. Det er ligesom den klassiske, du vil møde en høj mørk fremmed, og man er sådan, åh oh, gud, hvor spændende. Men det kan jo være hvem som helst, det kan godt være. Ja. En eller anden kassemand i Netto. <laughs> ja. Altså, det ja. Det kan være, det være ligegyldigt. Med. Det behøver ikke ja. betyde, det som man håber på. Nej. Vi skal bare passe på et eller andet, ikke? Jo. Så, men der er jo selvfølgelig også nogen, der tror på det her. Og det må vi jo også respektere. Selvfølgelig. Men, men jeg kan godt forstå Jonas kritik af professor Trilone. Jeg vil så også sige, at jeg tror også, at der er forskel på klavianter. Der er nogen, der kan mere end andre. Ligesom mm. der er forskel på spørgdomskvinder, kvinder på ja. professorer. De, de må også kunne være forskelligt, ikke? Det må man da håbe. Ja. Men, men ting er jo, det snakkede vi også om under live-showet, ja. altså, der kan vi ligesom trække nogle tråde til både Torelorni og, og Lucas, og Lucas ja. at hun har ret i mange af de ting, hun siger. Ja, det har hun. Mm. Vi kan i hvert fald finde de korrekte, altså der er en lighed mellem det, hun siger, og det, der sker senere. Eksempelvis hun går og, og bytter på de her tarotkort i bog 6, med, med det her lyn, der rammer tårnet. Og, uh, og Dumbledore han dør jo så i samme bog. Fordi det er det, der tegn på, at der sker en katastrofe eller noget eller andet ja. Og Hun har jo ret i det her med, at Dumbledore dør som den første også, da de sidder til julemiddag. Ja. Der er rigtig mange af de her småting, hun siger. Men når hun skal performe, når hun skal lave sådan en dramatisk forudsigelse, så finder hun bare på et eller andet random shit. Ja. Og det er jo så det, hun gør med de her elever, elever og de her ja. dødsvarsler. Ja. For eksempel siger hun jo også det her med til Amanda Brown, at det der det du frygter, vil ske den 16. oktober eller en eller anden dato. Og så øh, dør hende kanin den dag. Men, men faktisk dagen før. Ja. Hun får beskeden om kaninen den På, dag. Den dag. Ja. Men det er jo også så tilpas upræcist. Altså så kan man jo få alt til at passe ind. Ja, ja. Det kunne være, hun... Hun øh, havde fået en dårlig karakter for en eller anden opgave. Eller, lige præcis. Altså, eller hun faldt og slog sig knæ. Ja, lige præcis. Så, altså, ja. Og hun havde, det, det er jo også det, det, her Jonas siger senere i forhold til kanin. Jamen, altså, det var jo ikke noget, hun havde frygtet, for det var en ung kanin. Ja. Hun var jo ikke bange for, at den ville dø, for den, den var jo helt lille. Ja. Så det, du så det er frygter ikke noget, du mest, det. ske. Nej, overhovedet Nej. ikke. Men der sker stadigvæk noget skrækligt. Ja, ja. Så altså, det er det der med, at man kan, og man kan få ja, tingene til at passe. Skrækligt Hvis man virkelig godt kan lide kaninen, ja, ja, ja. så er det skrækkeligt. bare. nu kommer jeg på kant med alle dyr, elsker. Ja, det tror ja. du også. Skal på. Nej, men man kan presse de fleste ting, ja. Ind i det, hun siger. Og det er jo det, vi gør med, altså, siger med horoskoper også. Mm. Det er jo det, man kan, det, kan passe på alle. Ja. Og det er jo også, når man har 12 arketyper, og siger, okay, det her det skal passe på en 12. del af befolkningen, så bliver det også nødt til at være ret bredt, mm. før det giver mening, det er Så det er, jo, det er jo lidt det samme, hun gør. Men hvad synes du om, at Hermione, hun sådan ligesom i rette sætter hende? Jamen, jeg synes, det er, synes, det er sjovt, at hun gør det så hurtigt. Ja. At hun så hurtigt beslutter sig for, at det er simpelthen bare fuldstændig mærkeligt. Men det er måske, fordi Thelani, hun siger det her med, at det ikke noget, man kan lære gennem bøger. Mm. Altså det var i hvert fald det, jeg overvejede, om det var hun, den tænker sådan et. Om det var triggeren. En indfødt evne, som man bare kan have eller ikke kan have. Hvor jeg tror, hun, hun stejler meget mod det der. Fordi så skulle sådan en som hende, en mokkelfødt, jo måske ikke have nogen særlige evner. Og jeg tror ikke, hun rigtig bryder sig om tanken, at nogen skal være bedre, fordi de er født til det. Nej, det, det tror jeg også strider på hende, men jeg, men jeg tror også, det er noget med de to personligheder. Der simpelthen det jeg ikke øh, klinger. Og hun er meget fakta. Hun er meget logik. Det skal være meget stringent. Vi skal kunne måle og veje det. Sådan, som man nu kan gøre med magi. jo, jo. Øhm, ja. Og det kan man ikke. I... Meget fakta-baseret. Ja. Ja. Det, og her kan man analysere sig frem til alt. Altså, hun kan få alle svar ud af en kop. Ron kan sidde og se et får, og en bowlerhat, og en kølle, og alt muligt mærkeligt. Ja. Og hun kan se en falk, og et dødning i Altså, det, det alt er op til fortolkning, og det tror jeg virkelig hun bryder sig om, Ej. at der ikke er et korrekt svar. Og så, altså, så tror jeg også, hun står af på Trelawneys måde at undervise på. Det tror jeg tror også. Samme, jeg synes, det virker ret hyggeligt. Med de, de der, der lægenestole. Jeg tænkte også, det lyder meget hyggeligt. Men jeg kan godt se, hvad hun mener med, at man måske ikke lærer så meget i de der timer. Og det er jo også der, hvor Hermione hun er sådan, at jeg går til undervisning for at lære noget. Mm -hmm. Ja. Altså, så, altså jeg tror også, noget af det, som får det til at stridte på, på uh, Hermione, det er det her med, at øh, selvom det er hyggeligt, og de har sådan lidt en gamle ST-salons-vibe op i de der kælderværelser. Nej, en undskyld. Så gør til lånen det er også ubehageligt. Vi kommer mm. med alle de her mega ubehagelige profetier. Ja. Og, og alle eleverne sidder på stilke og sådan, siger, hun det noget om mig lige om lidt. Er det mig, der bliver den næste? Er der nogen i min familie, der skal dø, eller bregge et ben, eller sådan et eller andet? Og det, jeg tror, hun bryder sig ikke om, at folk de bruger frygt. Nej. Man kan sige, at det gør Snape selvfølgelig også. Men hvad fanden skal hun sige til ham? ham altså... tror jeg ikke, hun tager at sige noget til. Nej, det tror jeg virkelig heller ikke, hun gør. Så jeg... Jamen, jeg var bare interesseret i, om du synes, at hun var øh, provokerende, eller om du synes, det du var det fedt, jeg. at hun tør at sige fra over for den her lærer. Altså begge dele. Okay. Fordi jeg, jeg, jeg synes, hun er meget hurtig til at være sådan... Og dømme hende lidt. Ja. ja. Men det viser også bare, at altså, Hermione ikke er perfekt. Mm. Hun har også nogle ting, hvor hun er sådan... Ej, det gider det simpelthen bare ikke. Ja. Det er også fedt, at hun står op mod hende med at sige... synes ikke, at hun er ond på samme måde, som nogle af de andre lærer er det. Altså, nej, tre det... mm -hmm. nej. Hun er ikke ond Hun er bare lidt noget. useriøst, tror jeg. Ja, og så gør hun lidt noget for sin egen vending. Hun synes, det er sjovt ja. at sådan lege lidt med de her elever, uden rigtig sådan at, at tage de der ting seriøst, som hun siger til dem, tror mm. jeg. Ja. vores næb, han gør det decideret for at ja, hun fuldstændig smadre deres selvværd. Ja, han er, han er decideret ond. Det er hun ikke. Nej, Eller, ikke decideret ond. Men han er i hvert fald ondskabsfuld i hans opførsel. Mm. Det er hun ikke. Det er Nej. ikke bevidst på den måde. Det er det. Men jeg tror ikke, det er noget, der betyder så meget for Tholorni. Altså, det bliver først, da hun møder nydkær. Ja, der bliver det problem. Ja, det, yeah. det, det, det kan hun ikke håndtere. Okay. Men Hermione sådan, ja... Møvn, hun minder mig simpelthen så meget om mig i den der situation. Jeg har også været den, der jeg var efter lærerne. Jeg synes, den her undervisning er useriøs. Ja. ja, det har jeg faktisk sagt. Ja, jeg har været efter en lærer, der var sådan, ved du hvad? Jeg vil gerne øh, kræve dig, og det var i folkeskolen. Mm. Jeg vil gerne kræve at dig, at du er velpåberedt, når du har undervisning. For jeg synes at det, det spilder tid. <laughs> det var det også, vi brugt. Han brugte halvdelen undervisning på at sidde og læse om, hvad det var, han skulle undervise sig i. Ej. Og da jeg så sagde, sagde det, så sagde han helt ærligt Malie, tror du ikke, jeg har andet at bruge min tid på, end at forberede undervisning til hende? Så han var ikke engang sådan forsvaret, at jeg har forberedt mig eller noget. Han var bare sådan, tror du ikke, jeg har andet at lave, end at forberede? Det er ikke vigtigt nok for mig, det her. Ja. Gud, hvad sjovt. Han må jeg godt nok efter. Men, øh... men det forstår man da også godt. Ja. Altså, men det er jo ligesom den klassiske med, at hvis de ikke gider, så sætter det bare en eller anden film på. Jamen det er, ja. Vi så også utrolig mange film. Ja. Her er en film, I kan se. Ja. Det er ligesom at give en iPad til et lille barn. Ja, jeg ved rigtig meget om Isbjerg, der smelter. Fordi det var lige sådan, vi havde om til geografi, så det var sådan nogle videoer, vi så. Oh my God. Ej, men øh, men det, det, den her situation mindede mig bare så meget. Jeg fik virkelig flashback til de der mm. geografi-timer, hvor jeg var sådan helt ærlig. Det her det lærer vi ikke nok af. Ja. Jeg tror mere, jeg har haft den der med, med andre studerende i klassen, hvor jeg var sådan et helt søst. Hvorfor ja. fanden er der ikke nogen, der kan tage sig sammen herinde? Hvorfor er der ikke nogen, der gider sådan... Gøre noget for, at vi alle sammen lærer noget. Hvorfor skal jeg være den eneste, der skal være pinlig og sidde med hånden op? Mm. Ja, det har jeg også haft, men jeg, det har jeg ikke tur at sige. Jeg har ikke sagt det til de andre, så nu må jeg godt lige være forberedt. Det ved jeg heller ikke, om jeg har. Men jeg har i hvert fald følt det rigtig, ja, ja, det rigtig, har jeg rigtig, også. Rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Hold nu op, og har jeg siddet meget og talt til ti indvendigt. Mm, så der sådan, come on, jo. Ja. Ja, tag jer sammen. Ja. Mm. <laughs> så fik vi det på plads. Så fik vi det på plads. Ja. Hvad har du øh, med til magisk relationer? jeg tænker, på du ikke til det hele igennem? Jamen, det kan også. Så sker der jo også det her i kapitlet, at øh, Ron han noterer sig, at Hermione har et lidt overfyldt schema. Ja. Hun har mange timer, hun skal til. Det skrev jeg også ned til, så jeg tænkte, det håber jeg, vi kommer til at snakke lidt om. Ja, fordi øh, altså, vi har selvfølgelig fået en indikation af, at der er et eller andet specielt for hende i det her skoleår, mm -hmm. i og med, at McGonagall har trykket hende til side og mm -hmm. øh, har haft et eller andet, hun skulle snakke med om. Ja. Nu øh, lægger Ron til mærke til, at hun for eksempel har tre timer, der starter på samme tidspunkt. Klokken 9. Ja, klokken 9 om morgenen, var mm. han sådan, det kan jo ikke lade sig gøre. Du kan jo ikke være tre steder på en gang. Mm. Hvor til ham, Jonas svarede, nej, selvfølgelig kan jeg ikke det. Der er ingen, der kan være tre steder på en gang. Det skal det heller ikke være. Ja. <laughs> hvor, og sådan, så hun snakker ligesom bare udenom. Ja. Han får jo ikke rigtigt et svar på den der undring. Mm -mm. Eller undren. Hun, hun, hun snakker sådan generelt udenom, og det sker også igen, hvor hun er sådan, nå, men, er der nogen, har vil række med at Hun er ret god til ligesom at skifte hun fokus. Hun undviger utrolig meget. Men det er sjovt, fordi det er kun Ron, der undrer sig ja. over det. Harry han er bare sådan, men sådan er han altid. Ja, det angår kun... ikke mig. Nej, han er, han er altid sådan lidt... Nå ja, hvis jeg ikke er i centrum, så er det lidt lige meget. Jeg <laughs> ved ja. ikke, ja. det... Jo, jo, altså, altid, altså... hvis der er et eller andet... Altså, Ron, han siger jo også til Harry, at det her ikke... Altså, føler du ikke, at hun prøver at skjule et eller andet på Harry? Sådan, <laughs> <laughs> Jamen, det er rigtigt. Og jeg synes ikke, det er første gang, vi har snakket om <laughs> <med> det her. <laughs> det det altså, hvis der er et eller andet med Ron, eller hvis der er et eller andet med Ginny, eller hvis der er et eller andet med Hermione, så er det de andre, der sådan har et eller andet La. Oh. skal jeg dø lige nu? Nej, okay, jamen, så er alt godt for mig. <laughs> yeah. Er der nogen, der tror mit liv? Nej, okay. Også altså, der, da de indvendte mig gørne gået, der er han jo heller ikke interesseret i, hvad det er, hun skal snakke med Hermione om bagefter. Han er bare sådan, Nå, så er jeg færdig, så går jeg. Hej, hej. Sådan, det, <laughs> jamen, det, er, jeg vil være så nysgerrig. Jamen, det, ting er, Harry Harry har altid noget andet at tænke på. Ikke? Nu tænker han på det der med, at han besvimede ja. på Hogwarts Express. Det kører stadigvæk lidt for Det er ham, det her. eneste... Som sådan er vigtigt for ham, hvordan, øhm, Og så er der det her Malfour. med den øhm, ja. i forhold til den spot om, som ja. Trelawney kommer med, med, at han skal dø. Og det kan jeg også godt forstå, at man ja. så ligesom, tager lidt ind og tænker, øh, nå. Mm -hmm. nu skal jeg måske lige revidere, hvad jeg vil bruge min tid på. Øhm. Men ting er, at han kan ikke finde ud af at snakke med nogen om det. Han tager ikke den her frygt, han går rundt med inden spot om, og sådan siger til Ronaham Jensen, jeg har set den her hund, og der, den var på forsiden af en bog, og jeg, jeg, jeg har da sådan lidt dårligt med det her, og der er det ham her, Sirius Black og sådan noget. Altså, han nævner det kort, men ellers går han bare rundt og tænker over det selv. Ja. De snakker lidt om det på Hot Expressen, men... Ja, og efter den her spørgsmålsteam, hvor at øh... Ja, det gør de også, der. Altså, jeg synes det er ikke, de snakker meget om det. Nej, men de, de, de snakker kort om det. Ja. Men Ron gør ham så bare mere freaket ud. Ja, ved at sige, det er et dødsvarsel. Mm -hmm. Og det er jo så faktisk der, det, der var jo noget, jeg skrev ned. Han siger, at hans onkel døde af det. Ja. Hans onkel Billius. Ja. Og ting er jo, at det er jo ham, Ron er jeg ved, hvor komisk, at der lige er ham. Han er blevet opkaldt efter. Det kan være, det er derfor. Altså, fordi han Måske. døde, og så var sådan noget. Så kan vi kalde Ron for Pilius. Jamen, det var i hvert fald bare sådan lidt sjovt, at... Altså, også det, Hermione, hun forklarer med, at han er nok bare død, fordi han har set hunden, og sådan en død skræk. Mm. Det er ikke, fordi han er død på grund af, at det er dødsvarsel. Ja, hvad var i vennerpigen? Lige præcis, ja. at, det, at hunden er den direkte dødsårsag. Og det, det synes jeg bare er sådan lidt komisk, så det er sådan lidt ron på ja. den nu er det jo sådan i dag, at vi faktisk har en ø, lytter med i studiet, som også er vores klipper Ida. og jeg kan fornemme, at hun har et eller andet hun vil sige. Jo, fordi jeg til at tænke på den der med Run. Det er lidt sjovt med den der dødsfarsten med omkring hunden. Den holder han meget fast i. Men mm. ø, jeg kommer lige til at tænke, at Hans Patronus det er jo i virkeligheden en hund. Det er jo ikke den Er, ved, er, er Run's der? Patronus en hund? Ja. Det synes jeg bare er lidt sjovt. Det er faktisk rigtigt. Det er det egentlig godt. Være. Hvad symboliserer den? Jamen det kan du godt være at det er ligesom dem grumme. Altså med hans, Jeg um... ved jeg ikke, hvad rasehund, hund han har. Nej, nej, nej, men, nej men, men jeg tænker, hvad, altså alle de der patronoser har jo en eller anden betydning. Ja, ja en symbolværdi. Hvad, hvad betyder det at have en hund? Jeg tror ikke, det behøver at have sådan en sådan overordnet betydning. Jeg tror mere, det har noget at gøre med, hvad symboliserer det inde i den her verden? Altså ligesom, at Snape's rådyr symboliserer Lily. Ja. Og at uh, Hermione's ådder symboliserer Ron. Ja. Så det er ikke fordi, at hvad betyder året generelt, men mere, hvilken menneske eller hvilken relation mm. kan det betyde. Jeg ved dog ikke, om det skulle være så vigtigt for ham, det her med, med den onkel, der døde. Men det kunne være meget sjovt, hvis det var. Ja, det er jo meget sjovt, hvis det er derfor, han har den patronus. Om det er derfor, at det... Mm. Uh, der er i okay. hvert fald en sammenhæng på en eller anden måde, hvis man vil have det til at være det. Ja. Min patronus, den fandt jeg faktisk forresten ud af her til, da vi hedder med dementor. Mm. Jeg fik det bare ikke nævnt, fordi vi havde så langt en episode. Men jeg var nemlig for, hvad det betyder. Nå, om... jeg, er en, jeg er en sort og hvid kat, Nå. som er en blandet race. Det er jeg så ikke. Eller, hvad ved jeg ved af? Er du en blandet race? <laughs> øh, og som øh, snakker meget, <laughs> og øh, er meget øh, aktiv og intelligent. Nå. Jeg tror faktisk, jeg er en hund. <laughs> okay. <laughs> ja. Skal vi da lige hurtigt slå op, hvad en hund er? Altså, Hun og okay. kat imellem. Jeg tror, det var sådan en bulldog eller sådan noget. eller andet. <laughs> jeg? Jeg har en hængst. En <laughs> hengst. Ja, <laughs> Nu finder vi lige de ud af, tror jeg, jeg har det, en sort der, der er hul, den er. Hold da op der, Man kan også have en delfin. En delfin? Det var da to. De ser jeg glade for sex. Der er noget, der hedder en deerhound. Kan det være sådan en? Det kan godt være. Det var en deerhound, ja. Det er en øh, hunderasse, der er meget udbredt i Skotland. Mm. De er øh, søde hunde, som har en meget venlig natur. Og de vil rigtig gerne gøre folk glade. som please folk. Og det lyder ikke så mig. <laughs> Nej, <laughs> det gør det egentlig ikke <laughs> øhm, Og så øh, Så driver de dementer væk Ved at være Udmødståelige Urge to chase that prey det ved Nå, jeg, jeg de, sådan, de jagter deres bytte Så de jagter Nå! dem væk okay. Så. Nå, okay Men det kan godt være, at der er andre hunderaser herinde Jeg synes, det var også lidt bulldogagtig Så skal jeg prøve lige at kigge under B det er lidt en Der er også bloodhound okay, okay. Blood Jeg tror faktisk, det var en bloodhound Okay de er kendt for deres gode lugtesands, og så bliver, brugt, ja, så bliver de brugt til at hjælpe mokler, der er farvet mm. og så er de meget intelligente, og de har meget temperament. Det synes jeg lyder meget mere rigtigt. Ja, det men... lyder meget mere som dig. <laughs> det er en meget uh, one of a kind altså meget speciel uh. Patronus. Så ja, det kunne godt være rundt måske. Der står også, at man er meget sådan, familieorienteret. Det kunne også godt være rundt. Han har i hvert fald også temperament. Ja. Det kunne være meget sjovt, hvis der var en eller anden relation mellem onkel Billy, der blev skræmt og døde, og så ja. Hans Patronus, ja. selvom det ikke ville give så meget mening. Ja, nå, no, men nok om det. Og team. Ja, den minder jo meget om filmen, og, øhm, og jeg, jeg tror egentlig, at i stedet for at snakke så meget om, hvad der sker, så vil jeg i stedet spørge, er Hagrid en uansvarlig lærer, eller er det helt okay, at han øh, inddrager den her lidt farlige, det her lidt farlige dyr i undervisningen? Ja, altså det var også noget, jeg sad og, og overvejede, da jeg sad og læste kapitlet. Mm. Det, er sådan, det er meget relevant lige at spørge sig selv, skulle han have gjort det her, eller skulle han have ventet lidt? Ja. Og, og det tror jeg faktisk også er noget af skolebestyrelsen, de overvejer, om han har været helt ansvarlig i forhold til det her. Jeg vil jo nok sige, at han burde nok have gemt den lidt. Ja. Måske ikke have taget blævreormene ud som det første, men et lidt nemmere dyr. Fordi det er altså et helt. Hippogriften er farlig. Altså... Hippogriften meget farlig. Og tænker jeg, Malfrej hørte jo godt, han respekterer det bare ikke. Mm. Fordi han siger jo det her med, at hvis man fornærmer en hippogriff, så angriber den dig. Ja, og så fornærmer man alt for man Men kunne man jo også sige, at han er jo blevet advaret. Altså, det er det, det, det, jeg siger. Det, ja. Men ting er, at de har måske ikke nået at opbygge en respekt for de her dyr endnu. Mm. Og man kan måske først, altså som lærer burde han have ventet, til han var sikker på, at de vidste, hvordan de skulle håndtere dyrene, også i forhold til deres egen respekt over for dem. Fordi en ting er, at man kan finde ud af at gøre de rigtige bevægelser og bukke på det rigtige tidspunkt. Noget andet er, at man håndterer dem. Ordentligt. Mm. Og det er jo en del af den her hibogriff. Det er jo også det, vi finder ud af med, altså, i uh, min time med uh, forsvar mod mørke kræfter, at lupus han er meget sådan, nu gennemgår vi trin for trin, hvordan skal vi håndtere det her? Det gør Hagrid også, men jeg synes alligevel, lupus han er mere sådan gennemgående. Ja. Og han er meget beskyttende, og han er der hele tiden, han er på dem. Så der sker ikke noget med nogen af dem. Ej, han træder også ind, inden før det går galt. Sige, ikke? Før han frygter, det kunne galt i hvert ja, ja, faktisk, før der overhovedet er en, en, situation. en situation, der skal, ja. skal løses. Og det er jo at, så, at Hathbilt han træder først ind, da uheldet er sket. Det er præcis, fordi han har bare sagt, okay, nu har vi 20 af de her hypogrifer, og så kan de bare prøve at bukke for dem, mm. uden at sådan, kunne være på dem individuelt. Og det havde måske været bedre, at han havde haft dem i en lang linje, og så kunne have holdt øje med dem et for et, så de ikke bare kunne stå selv med dem. Altså, han skulle måske have taget hypogrifer i starten af forsemesteret. Ja. Eller i hvert fald senere på det første år, og ikke som den første ting. Og jeg forstår godt, at han gerne vil gøre det spændende. Fordi det er da også mega spændende dyr, for dem der synes, det er interessant med dyr. Jeg tilfældet det ikke, fordi jeg ikke kan lide dyr. Jeg synes bare ikke, dyr er så interessante. Jeg ved det er godt. Ja. Det er bare sjovt at dræle med det. Ja. Øh, nej, jeg synes, han burde have ventet med det. Ja. Jeg synes, men jeg synes ikke, det gør ham til en dårlig, lærer. Han har nej, nok bare jeg ikke. Jeg synes, den... at så han får lidt meget kritik, fordi han har jo an... altså han har jo advaret eleverne. Ja, så, det, så jeg altså, jeg har sådan der er lidt nemt bare at skyde alt kritik over på læreren. Jeg er med på, at læreren har ansvaret. Ja. Altså det, han mm. mangler, det er, at han burde have vidst, at de ikke var voksne nok, eller modne nok til at håndtere de her. Ja, der gør. er så altså nogle elever som Malfoy, som ikke har respekt for det, Helt han præcis. får fortalt. Og det er også en del af det, hvad lærer, Man skal er vide. hvor når Hvornår nok. er de gamle nok, i hovedet især, til at kunne mm. håndtere de her væsener. Ja, det er rigtigt. Så, rigtig. så mm. det, det er nok der, hvor han fejler. Ja. Og egentlig ikke i forklaring eller noget som et andet. Nej, for, nej det, det er en meget god måde at se det på. Mm. Ja, det synes jeg i hvert fald. Det var det, jeg havde med i dag okay. til magiske øhm, til relationer. Jamen, så vil jeg hoppe lidt over og snakke om øh, Bogart-kapitlet. Ja. Fordi det første, der sker i mit kapitel, det er, at vi har en elixir -tima. Og øh, som sagt, så kommer Malfoy ned, og han er så såret, og det er så hårdt, og det gør så ondt i hans arm. Og Madam Pomfrey har selvfølgelig hele hans arm, så der er ikke noget i vejen. Jeg skulle lige så sige, tror vi, at han overhovedet har ondt? Nej. nej, nej, vel? nej, nej, nej. nej. Han siger også jo også, at han har den bare bundet ind, for at kunne sådan få det ud af det, han nu vil. Ja. Og den, den her ting er sådan lidt tosset. På den ene side vil han rigtig gerne så den udnytte det til at få Harry og Ron til at gøre en masse trælsting for ham. Altså hakke hans øh, elixir fordi han, han siger bare til Snape. Snape, professor, jeg, jeg mangler nogen til at gøre de her ting. Og Snape, han elsker jo mm -hmm. at fornedre Harry og Ron. Ja. Så han er jo bare sådan, ja ja, gør du hvad du vil. Brug dem som dine slaver. Ja. No problem. Og på den anden side, så vil han rigtig gerne hæve sig på Hagrid. Så det er sådan set derfor, han render rundt og spiller skuespil. Og det indrømmer han også blank over for dem. Så det, han er jo virkelig træls. Jeg kan faktisk, altså, da jeg sådan kom til det her kapitel, der sad, jeg var sådan, det her, det kan jeg virkelig godt huske. så ja. sagde det her med Ron, han tider og hakker hans ja. rødder, og så smadder han dem fuldstændig, fordi han er mega sur over det. Ja, Ron gør. Ja, ja. og så, så får Snape, Malfoy og Ron til at bytte rødder. Ja. Så Ron selv står med de der virkelig grimme rødder, og, og Malfoy, så har de der virkelig Udskorende rødder, som han bare kan putte i sin elixir. Altså det, det der med sådan, Ron han tænker sig ikke altid om. Det var virkelig lidt komisk. Men den her elixir-team, der sker det jo så også det, at Simons Finnegan, han fortæller uh, Harry, at uh, Sirius er blevet set sådan forholdsvis tæt på slottet. Jeg tror bare, han nævner det sådan henkastet. Jeg tror ikke det, er, fordi han tænker, at der er noget specifikt med Harry og Sirius. Han, han har bare læst det i profetierne. Og så overhører Malfoy det. Han meget med ørerne på stilke og sådan... Hvis det var mig, så ville jeg godt nok have gået efter ham. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde det. Overvejer du selv at gå på jagt efter Black Potter? Ja, det kan du lige tro, sagde Harry ironisk. Malfoys tynde læber strammedes i det ledeste smil. Hvis det var mig, fortsatte han lavmeldt, ville have gjort noget ved det for længst. Jeg vil i hvert fald ikke være blevet på skolens område som en artig dreng. Jeg ville tage ud for at lede efter ham. Han er virkelig sådan at Harry er en gujon, han spiller meget på det her, at hvis man er en rigtig mand, eller hvis man er en rigtig troldmand, så skal man i hvert fald ikke bare sidde og offlet fingre. Tror du Malfoy ved mere omkring forholdet mellem Sirius og Harry? Eller er det bare en provokation? Altså, jeg tror, han ved den kendte sandhed. Det, som Harry Weasley også ved. Men jeg sidder lidt, mens jeg læser det også, og tænker, ved han sandheden? Sandheden. Fordi, jeg tænker, Lucius Malfoy ved godt, at Sirius Black ikke er dødsgardist. Mm. Jeg tror ikke, at der er nogen af de mørke troldmænd, der er i tvivl om, at Black aldrig har været dødsgardist. Og heller ikke røg i Askeband på grund af Men Det ved jeg ikke. Om de, om de tror på Peter Pettigrew stadig... Altså, det er ikke sikkert. Jeg tror måske også, de, de tror, han er ond. Så de ved ikke, at Peter Pettigrew kunne findes? Eller på deres side. Nej, det, det tror, de? tror jeg ikke. Det gør de måske heller ikke. Jeg, jeg tænker bare, hvornår skulle Sirius Black være dukket op i deres rækker? Han har aldrig været der. Skulle han så lige pludselig til allersidst have ændret holdning til Voldemort? Ja, ligesom Peter Pettigrew. Men det gjorde Peter Pettigrew jo ikke til sidst. Han var jo med i lang tid. Han holdt det bare skjult. Ja, men det vidste dødskadisterne heller ikke. Han var jo kun Voldemort, vidste, det. Ja. Men alle de andre vidste jo ikke. Nej, det er rigtigt. Jeg tror, de har troet, at Sirius Black var det, som Peter Pettigrew i virkeligheden viste sig at være. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Så jeg tror, Malfoy tænker, at Sirius Black er tidligere dødskadist, eller Ja, på, på hans side. Ja. Men jeg uh, tror ikke, han ved, at uh, altså den her relation med, at C.E.O.S. er hans gamle gudfar. Altså uh, okay. Det han tror er, at Sirius Black har slået Harrys forældre ihjel, mm -hmm. tænker jeg. Og det er også derfor, han provokerer Harry ved at sige, at hvis det var mig, mm -hmm. så havde jeg gjort det. Altså, jeg synes, der ligger en eller anden uh, hentydning til, at han ved noget om Sirius som Harry ikke gør. Det, det synes jeg er helt rigtigt. Men jeg overvejer, om Lucius ved hvad, sandheden. Ja, om, hvad Lucius tænker på ja. det her tidspunkt. Ja, hvad han ved om Sirius. Ja. Om han tænker, nom det er en venner af os. den der er sluppet fri. Mm. For jeg tror ikke, der er nogen af dødskardis, der leder efter Sirius og prøver at hjælpe ham. Nej, det gør de heller ikke. Jeg tror ikke, at de sådan er interesseret i ham. Det er faktisk meget et godt spørgsmål. Jamen, jeg, ja. altså sådan, hvad forestiller de sig om ham? Fordi om nogen burde de vel vide, om han er en del af dem eller ej. Ja. Altså, jeg kan godt se, hvad du mener at det der med, at han gør det efter Voldemort væk, og de prøver alle sammen at holde fingrene lidt ud af den der, og prøver sådan at redde der redde skin. Mm. Så der er nogle ting, som er uvælse for dem sikkert på det ja. tidspunkt. Ved du hvad, det må vi finde ud af. Jeg skriver det lige ned, og så... Øh, ja, det. Jeg, jeg synes i hvert fald, at det vil være mærkeligt, hvis Lucius 100% købte den her historie med, at det var Sirius, der gjorde det, fordi Sirius var også bare så stor forkæmper for den gode side. Hele vejen. Ja. Altså, og jeg ved godt, at Voldemort han har langt hen ad vejen været sådan meget tyst-tyst med, hvem der var hans sådan, højre hånd, for eksempel Barty Crouch Jr., er der jo ikke nogen, der sådan rigtig kender til det, tror jeg. Nej, jeg tror, eller jo, det gør de jo, når han kommer ind til retsagen i ministeriet. Jo, det men, er rigtigt. Men da nej. Men også det der med, at han stadigvæk er levende, det er der vel ikke nogen af dem, der ved, nej det, da, nej, det virker som om, at de ikke er så interesseret generelt i hinanden. Altså, ja. jeg synes ikke, at det virker Det er måske det der med, man så kan man ikke sladre om hinanden, måske. Yeah. Hvis man ikke ved noget. Ja, men også, altså jeg synes ikke, at de er så for på at hjælpe hinanden op i hierarkiet, eller hvad man skal sige, det de er lidt mere individuelle. Ja. Altså det handler om at få mørket herres, hvad skal man sige, eller, altså mm. hans anerkendelse, ja. og ikke så meget fra hinanden. Nej. Hvad de andre laver lidt ligegyldigt, så længe jeg ja, bare altså gør det Ja, altså jeg tænker sådan, at uh, Lucius, han, uh, han kommer jo lidt ned i graderne på et tidspunkt, fordi mm. at, uh, han bliver lidt upopulær hos uh, Voldemort. Det er jo ikke, fordi de andre prøver at hjælpe ham der. Nej. Altså, ja. så der er ikke så meget altså sådan socialt mellem dem. Jeg tror måske, det er, fordi de ved, at hvis de støtter ham, så går det ud over dem. Det er meget sådan, hvis Voldemort er på ham, så bliver han sikkert også slået på mig, hvis jeg ikke noget for ja. at hjælpe ham. De tænker i hvert fald, at der burde være nogle fakta, som de burde vide, eller ja. som de burde have sig over. Ved du hvad, jeg tænker, at den ryger med til frileg næste uge, og så har vi fundet ud af det. Eller i hvert fald prøvede at finde ud af det. Ja, jeg har at finde ud af det. Yes. Så lad os blokere ja. den der. Lad os gøre det. Godt. Jeg synes at i hvert fald, det var interessant uanset hvad, ja. at Voldemort, at Malfoy sidder og tiger ham på den her måde, fordi som du siger, han ved helt sikkert den officielle sandhed ja. om Sirius Black. Og sidder også sådan, jeg vil hævne mig, og jeg vil ikke bare finde mig i det her. Og Harry ved ingenting, udover at han skulle være mål for Sirius Black. Mm af en eller anden random årsag. Så sådan, hvad skulle der være specifikt ved mig? Hvad skulle han have gjort mig? Han vil først gøre noget ved mig senere, mm. fordi han vil slå mig ihjel, men han har jo gjort noget nu. Så han sidder og undrer sig lidt over det her, og han får aldrig rigtig svar på det, fordi Malfoy bliver afbrudt mm. af Snape. Men jeg sad også og overvejede lidt, hvad ville Malfoy gøre, hvis Harry rent faktisk døde på grund af hans provokationer? Fordi vi ved jo godt, at Malfoy kommer til at fortryde rigtig mange ting, efter han er blevet dødsgardist og for at se de øjne, de valg, han har taget. Men på det her tidspunkt, ønsker han rent faktisk at se Harry dø. Det sad jeg og tænkte over. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså, han ønsker at provokere ham. Ja. Men der er langt fra at provokere nogen, til at ønske, at de dør. Tror du, han vil få dårlig samvittighed, hvis han døde? Ja, det tror jeg. Ja. Det håber jeg. Jamen, det vil. Ja, det er jeg næsten helt uh, sikker på. Ja. Mm. Fordi han er altså utrolig ondskabsfuld. Det er han, men jeg... Øh, der tror jeg også på, at han har... Ligesom at alle andre mennesker har gode og dårlige sider, så har Malfoy det også. Og hvis man direkte... Bruger, eller potentialet i hvert fald. Ja, og hvis man direkte får provokeret nogen ud i noget, hvor de dør af det, så tror jeg virkelig, at det er få mennesker, der ikke får dårlige smidigheder. Det håber jeg da, fordi det er jo også en del af, af Malfoy's karakter, det her med, at han øh, redeemer sig selv. Vi kan ligesom acceptere ham ind i folden igen, fordi han viser sig rent faktisk ikke at være så slem. Men hvis han på det her tidspunkt ikke Ej, han er 13 år uansvarlig. Jamen, det håber jeg da. Ja. <laughs> Ellers så ændrer mit syn så lidt på ham, ja, tror jeg, ja. hvis, hvis, han, hvis han ville være okay med det, tror jeg. Men ja. Så vil jeg gerne snakke lidt om Neville ja. og hans relationer med både Snape og Lupus. <laughs> to meget modsatrettede relationer, hvor man siger. Jamen, det er også derfor, det er interessant. Ja. Fordi vi møder ham i første elixir-team, hvor de laver den her skrumpe elixir. Ja. Og Neville er selvfølgelig problemer, fordi det er hans værste fag. Og det faktum, at det er Snape, der leder det det kun være mm. Og han har allerede fucket op i første time, <laughs> har puttet nogle forskellige, forkerte ingredienser i, og, øh, og, og Snape, han straffer ham selvfølgelig, ved at komme hen og siger, at han er udulig og alt muligt forskelligt. Og i slutningen af timen vil han så forgifte hans tusse med det, mm. hvis den ikke er ordentligt lavet, selvfølgelig. Hvilket den ikke er, før han jo så fikser den for ham. Ja. Og han kalder ham alle mulige grimme ting, og det virker lidt som om, han prøver på, eller jeg tror, han siger de steder, at han ligesom vil give ham en lektie, i det her, så han kan lære at lave et ordentligt stykke arbejde. Altså sådan rigtig modbydelig mod ham. Ja, han argumenterer jo lidt for, at hans øh, læringsstil handler om, at hvis bare jeg er hård nok, så skal du nok ret ind. Ja. Så skal jeg du nok lære noget. Jeg tror, han man er lidt ligeglad med, om Neville nogensinde ja. lærer noget, for det er ikke det, der er pointen. Han vil bare gerne se nogle lede. Altså sådan, sådan er det. Men hvorfor det, lige Neville? Hvorfor har Snape sit så ondt på Neville? Jamen det, tror jeg, er den mere højtragende ting med, at Snape jeg vil bare gerne have, at det var Alice og Frank Longbottom, der døde i stedet for Lily og James. Okay, så vi er helt tilbage ved det. Jeg tror, jeg. at han synes, Neville skulle være død i stedet for Harry. Det tror jeg, han er bare sådan... Eller i stedet Hvorfor... for Harrys familie i hvert fald. Hvorfor skulle det lige være Lily? Hvis det nu havde været dig, mm. så havde det set helt anderledes ud. Jeg tror bare ikke helt, han kan sådan tage det der med, at så får Neville lov til at tulle rundt og så ødelægge elixier nede i hans klasselokale, når han kunne have haft Lily i stedet for. Og det ville han jo aldrig have haft. Men han tænker jo ikke sådan. Så jeg tror bare, den, det er okay. en måde lidt af... Åh, oh, det er med med noget af et, øh, åh, at ligge på et barn, hva'? Jeg tror, det er derfor, han det er, er, okay. er så hardcore ond over for Neville. Men han er jo også ond over for Hamione, for eksempel. Jo, men det er på en anden måde. Ja, han vil ikke forgifte skæveven i hvert fald. Det er, det er fordi, at Hamione, altså, hun, hun træder jo selv frem. Hun stikker selv næsen frem ved sæder og rækker hånden op. Og det synes jeg, han er provokerende, fordi at hun er sådan en at mm. Det tror jeg. Han er bare sådan, du skal bare ikke komme her. Kende din plads. Og Lige præcis. Og ved Neville der er det bare for at være ondt, fordi Neville kan ikke finde ud af det. Og jeg ved, ved på, at der er rigtig mange af de andre, der også fejler. Det gør Crabbe og Goyle jo også. De er selvfølgelig Slytherin. Men ikke desto mindre så er de hele tiden dårligere end Neville, vil jeg forestille mig i hvert fald. Ja. Så jeg tror, det er det her. Fordi han, han altså, tramper ham under jorden hver eneste gang. Og det ser vi også i Lupuses team, mm -hmm. fordi at vi kommer ind på lærerværelset, hvor Snape han sidder. Og så advarer han Lupus, inden de går i gang. Han, han fortæller ham lige om, om Neville i hvert fald, hvad han synes om ham. Han rejste sig og marcherede forbi klassen med sin lange, sorte kappe bølgende efter sig. Han vendte sig i døråbningen og sagde, Det er muligt, at ingen har advaret dig." men denne klasse tæller Neville Longbottom. Jeg vil råde dig til ikke at bede ham om at udføre noget svært, med mindre Frank Ranger er i nærheden, så hun kan viske det til ham. Han ja. altså, er virkelig modbydelig, og han gør også, at Neville han lige mister alt selv. Værd. Ja, det er så modbydeligt det der. En dag en anden lærers team, ikke? Jo. Altså, han gør det eneste gang, han kan gøre det. Og det er ikke for at gøre Neville bedre, det er for at virkelig at få Neville til at have sit liv. Mm. Ligesom han havde Neville's liv, tror ja. jeg. Ja. Og det er jo også det, der er lidt får Snape til, at ikke at være sådan en anti -helt, men bare være nyderen. <laughs> i hvert fald en, en dårlig underviser. Det er ikke pænt, det der. Nej, det er, han, han er også ja. et dårligt menneske. Altså, han, man kan sige, at han redder jo Harry. Ja. og sørger for, at Voldemort dør i sidste ende men han er et dårligt menneske, mm. ikke mindre. Ja. Og står i skarp kontrast til Lupus, for sådan. som jo så er en helt anden type. Fordi han starter jo sin undervisning med netop at fokusere på Neville, efter at Snape har sagt det her ting. Tror du ikke også, at det er fordi, at Snape siger, som han gør omkring Neville, at Lupus jo. vælger at sige, så er det lige ham, vi skal have pustet noget selvtillidende til i? Jeg tror, han kan se, at den, der har de største vanskeligheder, er den, som vi skal sætte fokus på og støtte. Som den eneste lærer overhovedet faktisk på den her skole. Ja. Fordi alle, altså selvom er går hun er bare sådan, det er et problem. I må bare kæmpe hårdt, og dem, der har svært ved det, skal bare kæmpe på endnu mm. Det virker i hvert fald på mig, som om det er hendes tilgang. Men han er meget mere pædagogisk. Altså, han er sådan, fint, du har svært ved det. Nu skal vi gøre noget for dig og dit selvværd. Mm. Så øh, det er dig, der kommer i første række. Og så øh, må vi lige få os arbejdet igennem det her. Og han viser jo også, at alle kan det her med Bokkerna. Mm. Altså, det er jo hele klassen, der gør det på den her Run Ham, Nej, her Harry, under, okay. Harry og Hermione. Men det er jo bare, fordi de ikke får muligheden for det. Mm. Alle andre, de gør det jo fint. Men øh, jeg synes i hvert fald bare, at det er så fint. Og også her til sidst, hvor Neville, han så... tænker altså, ting er jo med Neville, han, han største frygter jo Snape. Ja. <laughs> Hvilket også siger lidt til, hvor frygtelig et menneske Snape han er. Og hvor meget det fylder for Neville også. Altså, mm. det er ikke bare... Snape i timerne, han er bange for. Det er Snape generelt, ja. han er bange for. Altså, det må jo være forfærdeligt at gå på en skole, hvor det er ens største frygt, går rundt på gangene. Det tror altså. jeg, og du skal møde ham flere gange om ugen, hvis ikke nærmest hver eneste dag. Ja. Altså, han må, altså, jeg forstår ikke, hvorfor han ikke går grædende i seng hver eneste nat, hvis det er hans værste mareridt at møde Snape. Spørgsmålet er, om grunden til, at det lige er Snape nu, for, altså, at Neville Spuggard er Snape, om det er, fordi at han lige har haft den her oplevelse med Snape? hvis nu at han ikke havde lige været i kampulage med snap på den her måde, om det så havde været noget andet? Det tror jeg faktisk ikke. Nej. Jeg tror, det er meget konsekvent, Snape. Jeg tror virkelig, han, han har det dårligt med Snape. Ja, ja men øh, det kan godt være, at det er det. Hvad tænker du, i det? Jeg vil give en anden ret i, at det er en konsekvent ting, men jeg tænkte også på, at det, at han netop frygter snap så meget, måske i virkeligheden bare, at Snape i virkeligheden bare er en fysisk form for Nevels frygt for at blive udskammet. Og, mm. øh, altså hele hans issues med sig selv, og hans dårlige selvværd, det er bare snap i en fysisk form. Så det, så Snape er et billede på han noget er billede det, det, han frygter. på noget andet, han i virkeligheden frygter måske. Mm. Det kunne sagtens Det kunne godt tænkes, ja. Fordi han har det jo ikke godt. Nej, Overhovedet. det har han ikke. Men sådan tror jeg faktisk generelt, det er med mig. Altså for nogen af dem er det jo meget den ting. For eksempel Ron og kæmpe ederkoppen det er jo meget tydeligt, at det er kæmpe at han er mega bange for. Men for andre er det mere det, det symboliserer. Jeg tror godt, det kan være en dobbeltsidethed her med Neville. At det både er Snape specifikt, men også de ting, som Snape får ham til at føle. Ja, det kan sagtens tinges. Ja. Jeg synes egentlig, det giver god nok mening. Det, men det sjove er jo så også, at han blev sat i gang som den første med at tage hånd om den her bokser. Og han, han er skræmt, men han gør det. Mm. Og så til sidst, så er det jo ham, der får det slut af hvor han træder frem og er sådan berædt, forsvarsberædt, og sådan virkelig klar på at gøre det her. For nu har han, se, nu har han selv gjort det, og alle de andre har gjort det, og han gør det af med den her boggert, og får et kæmpe sådan jubelanfald, og folk roser ham, og det gør Lupus også, mm. og giver ham point og alt muligt. Og det er bare fantastisk dejligt. Ja, det er dejligt. Det er en altså, god måde, altså, at det, det kapitel ligesom slutter af på. Mm. Altså jeg synes virkelig, at det er mit kapitel, det er Nebels kapitel. Ja, det vil jeg ikke have får lov til at shine. Han har hovedrollen i Han bliver fjeld. først trampet ned i Snapes time, og så er der endelig nogen, der tror på ham og løfter ham op. Mm -hmm. Og det er jo også det, vi ved med Neville, at han er ligesom eksemplet på alle dem, som ikke rigtig får plads til at gro, og hvis han bare får en lille bitte smule, så kan han godt. Ja. Det er jo det, der både er så fantastisk og så trist på en eller anden måde, ikke? Jo. Ved ham. Ja, alt det uforløste potentiale. Lige præcis. Som så gudskelov bliver forløst. Ja, i det her tilfælde, men men det ville det jo aldrig være blevet, hvis ikke det var, fordi lupus var der. Nej, det er altså, det, rigtigt. Det, det, det ser jo også noget af vigtigheden af, at vi har nogle gode lærere. Det er virkelig, virkelig essentielt for, at børn og unge får de muligheder, som, de, som deres evner i hvert fald ligger op til. Mm -hmm. ja. For at udløse deres potentiale. Ja. Men ja, altså man kan sige, lupus forsvinder jo efter det her, det her år, og så får vi skrækker i dunner. og han er jo egentlig også en okay lærer på en eller anden måde. Han lærer dem meget. Ja, også for Neville. Han lærer dem i hvert fald meget. Ja, og så får vi så nedkær. Men det er jo så der, hvor Harry bliver Nevils lærested i stedet for. Så jeg, jeg synes faktisk, at Nevils udvikling starter lidt her. Ja. Der er egentlig nogen, der kan se noget potentiale i ham. Han der. vokser generelt herfra. Ja, og det er drøbvis. Ja. Fordi han skal have den rette opmærksomhed, for at han kan udfolde sit potentiale. Men, men jeg synes, der, der, der skal en forandring her. Og det, mm. det glæder mig rigtig meget. Men... Øhm, jeg tænker også med Bogarten. Nu er det jo Harry, forfølger, så det er Harrys tanker, vi hører. At han står jo og, og begynder selv at tænke over, hvad hans største frygt er. Fordi det er jo det, Boggarden bliver til. Mm. Og hans første tanke er Voldemort. Men så går det op for ham. Gud, det er faktisk mentoren. Mm. Han står og tænker på den her klam hånd. Hvad? Og, øh, og der sidder jeg og tænkt på. Du snakkede sidste gang om, at øhm, mentorerne er et symbol på depression. Mm. Men jeg synes faktisk mere i Harrys tilfælde her, at det virker som øh, frygten for at blive angst. At han ja. nærmest er bange for at få et nyt angstanfald. Han er bange for de følelser, som dementoren giver ham, og egentlig ikke dementoren i sig selv, hvis du ved, hvad jeg mener. Ja, jeg forstår godt, hvad jeg mener. Altså, det er lidt ligesom det der med... Der er ligesom et dybere lag. Ja, hvis man pludselig får et angstanfald ja. ud af ingenting. Og så begynder man at gå og være bange for at blive bange igen. Ja. Og så kører de i sådan en ond cirkel. Og jeg føler, det er lidt det samme, der sker her med Harry, at han er bange for, at en gang han møder de her at han falder ned i det her sorte hul mm. og får det her anfald en gang til. Ja, besvimer igen. Lige præcis. Ja. Så det, det, jeg kunne egentlig godt lide, at de også havde en anden Ja, Jamen, det giver en symbolik. anden vinkel på, hvad en dementor er, ikke? Ja. Eller en mentor er. Fordi det er både det her billede på depressionen, som mm -hmm. jeg snakker om sidste gang, og det var sådan, det Rowling som ligesom tiltænkte det væsen. Ja. Den rolle, den skulle have. Men hvis man har haft en depression en gang, så kan man jo opleve bange for at få den igen. Det kan man så så derfor giver det jo også god nok mening, at Harry han, men nu, jeg vil give dig ret i, at i det her kapitel, der virker det mere som frygten for at få en angstreaktion. Ja. Jeg synes, jeg, synes det er i hvert fald de ord, han ligesom beskriver det med. Der er rum til flere øh, måder at reagere på det mentoren, i hvert fald, fordi ja. Fred han nævner jo også tidligere, at, øh, fordi de sidder og snakker om det her i dit kapitel, tror jeg, der siger han, Harry, det er ikke noget, du skal være bekymret mm -hmm. for. Jeg følte det også, som om jeg aldrig nogensinde ville blive glad igen. Ja. Og det synes jeg betegner meget godt det der med at have en depression, uden at vide noget om det, fordi jeg har ikke prøvet det. Så jeg skal selvfølgelig ikke sidde og kloge mig på sådan noget. Men den reaktion i forhold til den måde, Harry reagerer på det. Det synes jeg faktisk, at der er sådan et ret stort ja. spænd. Det er faktisk lidt sjovt, fordi det minder om, jeg har faktisk lige sådan en artikel med i dag, som vi også har linket til inde på vores Facebook-side. Mm -hmm. Fordi at i information har der været en artikel om Harry Potter mm -hmm. og betydningen af Harry Potter for vores måder at... Både for litteraturen, men også for vores samfund. Uh -huh. Og der står der faktisk det her med, altså der har de sat ord på, hvad de mener, at diventerne betyder. Og der står der, for det er ikke Voldemort og sin egen sandsynlige død, Harry frygter mest af alt. Det er frygt og håbløshed. Heller at dø, end at miste evnen til at handle og troen på fremtiden. Altså det er sådan en lidt anden måde at sige det på. Uh -huh. Ja, jeg ved ikke, altså om det er helt rigtigt, men, men det der med ham, altså, handlingslammelse, uh -huh. mener den her artikel, så det handler om. Ja, det, det kan du også godt tænke sig, at det er en del af det. Jeg tror, for hvad jeg har hørt om panikanfald og sådan noget, så lyder det meget som det. Ja. Og det må andre godt være uenige med mig i. Men jeg synes bare, at det er sådan det der, lige pludselig, så bliver du ramt af et eller andet skrækkeligt. Og så kan du overhovedet ikke kontrollere, hvordan du har det. Altså, og det er den der fysiske reaktion, som bare er så ubehagelig. Ja. Og frygten for netop ikke at kunne gøre noget. Ikke? Altså ja. den der ikke kunne kontrollere sig kontrol selv. Ja, men det synes jeg også er på en eller anden måde. Jo, men det er det også. Men det er nogle men... andre, det er vi er jo nogen altså i nogle overforståelser. Hvilke sidde og skrue på. Jeg sidder og skruer i luften som <laughs> ja. Skrue på bitte små. Ja, ja, ja. men altså det, ikke mindre, det er det jo ret interessant. Jamen, det, det er vigtigt. Og, ja. og, og, og det er jo igen, Jackie Rowling, sådan beskrivelse af ø, psykiske problemer ja. eller vanskeligheder, eller, eller ting, man kan komme ud for i sit liv. Mm. Der er jo rigtig mange. Det er jo et spektrum. Det er jo ikke tit bare at sige, at jeg har en, en depression specifikt, men også, man kan også have det, og så have lidt ja. noget andet, eller... Det er mere flydende end bare en Ja, det er det, og det er derfor, det er så vigtigt at have et sprog for det, fordi mm. det er jo ikke bare... Nej, som du siger, det er, altså, der er jo netop nogle forskellige ord, som beskriver nogle forskellige følelser, og vi kan mene noget forskelligt med de ord, vi bruger. Ja. Ja, og det, og det er nogle ret forskellige ting, vi mener. Så derfor er det ret relevant, hvordan Harry han beskriver følelsen mm. af det Helt sikkert. Eller frygten for det mentor. Men det er også bare skønt, at hun har det her med og allerede i bog tre, fordi at vi, vi tænker jo på de første bøger som børnebøger, mm. men vi får allerede det her med, med Harrys psykiske problemer ret tidligt i bogserien, og det tror jeg også betyder rigtig meget for dem, der sidder og læser det, for der er mange af os, der kommer til at have et eller andet, eller ja. opleve et eller andet, ja, for som gør os utilpasse med os selv og vores eget, egen, egen mentale tilstand eller krop, eller hvad ved jeg. Ja. Så det er fantastisk, at hun giver os et sprog eller en måde at holde sig til det på, fordi Harry går igennem det. Mm. Og hvis han ikke havde gjort det, så ville det måske gøre det sværere for os andre ja. at forholde os til de ting. Ja. Det tror jeg i hvert fald. Det tror jeg også. Det tror jeg også. Så det er, det er skønt, at det er med. Hun hjælper os i hvert fald til at sætte ord ja. på nogle ting. På, at det er godt være, at selve troldmands samfundet ikke er så gode til at håndtere de her ting. Ja. Det gør det lidt med chokolade. Ja. <laughs> Men, øh, Men også der læser det, får en fornemmelse af, ja. hvad det er for nogle ting, der, der sker op i hovedet på en. Vi får et sprog ja. for det. Vi får nogle referencer. Vi får nogle ting, vi kan forholde os til. Ja. Vi kan sige... Det man tror er ligesom at få en, en depression, så forstår jeg det måske lidt bedre. Ja. Og det er jo fantastisk dejligt. Det, ja. synes jeg, jeg synes i hvert fald, at det giver en person lidt bedre indsigt, måske. Det giver måske mig lidt bedre indsigt i de her følelser. Så øh, det mm. synes jeg er rigtig positivt. Ja. Godt. Jamen, øh. så en lille afslutter på det her. Fordi nu hører, har vi ikke noget, der hedder den magiske vandlinger længere. Nej. Nu, nu hører det jo ind under magiske relationer. Ja. Så har vi lige bogger den med her. Ja. Jeg sad også blevet blev lidt rundforvidret over det, da jeg sad og skrev noter før. Sådan. Den skal være under den i verden. Hvorfor har vi ikke en i verden? Kan være, vi skal genføre det. Nej, det behøves nu ikke. Nå, okay. men, øhm, <laughs> ja. men ikke desto mindre, ja. det alle har ventet på, den skidebokker, <laughs> det er jo så et ikke-dødeligt formskiftende uvæsen. Det er, yes. defini det er definitionen. Ja. Og ikke -dødeligt, Prøv det igen. Et ikke-dødeligt formskiftende uvæsen. Okay. Fordi ikke dødeligt, det betyder, at det kan ikke dø. Det er hverken ja, levende eller, eller u. u det er ikke udødeligt, det er mere adødeligt. Amortalt. Amortelt, Amortel, ja, ja. Lige, præcis, lige præcis. Så kan det skifte form. Det, det giver lidt sig selv. Og så er det et uvæsen, fordi det er ikke er sådan en menneskelig sjæl, men det er noget, der er sådan skabt af menneskelige følelser, på samme måde som poltergejster og ja. lige præcis. De bliver så skabt ud af menneskers frygt hvor mentor i højere grad bliver skabt ud af mennesker, sådan øhm, depression. Ja, lidelse. Og... Lidelse, ja. ja, lige præcis. Men det her, det er sådan en, en decideret frygt, og det er også derfor, de omskaber sig til din værste frygt, når du så møder dem. De dukker op i mørke, eller på mørke indelukkede steder, som for eksempel garderobeskabe, under sengen, og så i skabe. Det siger Lupus også i det her kapitel. Mm -hmm. De har faktisk en ret altså, stringent gennemgang af de her væsener. Er ja, det hvad jeg faktisk også sige. Så man kunne egentlig lige så vel bare have læst det op, som man siger, men, ja. Nuvel. Når den så står på mennesker, så vil den jo så, så skifte form til det, som den person den frygter mest. Og der, men der er alligevel en form for begrænsninger i forhold til det her. For eksempel i det her kapitel, der øhm, ser lusten, og den bliver til en måne. Men det er jo ikke en særlig stor måne. Den er jo ikke så stor som den virkelige måne. Så øh, der er noget med størrelse. Og øh, da Harry stod på den senere, der bliver den jo til dementer. Men den har jo ikke samme kraft som en dementer. Nej. Så øh, ja, der er nogle begrænsninger på, hvad den kan. Jeg tænker også, det skal jo være noget, der har en fysisk form. Altså, den kan jo ikke tage form af frygten for en tanke, for eksempel. Nej, men det kommer vel an på, hvorfor en tanke det er. Hvis nu at det er det frygten for krig, Jamen, så vil den nok forsøge at lave et billede for dig. Så kan det jo være, at den vil lave en slagmark, hvor der lykker døde soldater. Ja. Eller øh, det faktum, at du frygter krig, så er det måske, at din familie dør i krig. Eller dem, du kender, dør i krig, så er det mm. måske det, den viser dig. Jeg tror i hvert fald at man forsøger at tage sådan en abstrakt følelse og lave et billede på det. Ja og gøre det meget konkret. Ligesom en kunstner vil male et billede, så tror jeg det er lidt det samme, fordi jeg sad også selv og tænkte, hvad gør man for eksempel med tanken om at frygte, der aldrig er nogen der elsker en. Ja. Hvordan fanden? Ja, det er en bedre abstrakt form. Altså ja. der, der ting, hvordan gør den det? Ja. Om det er så er man sidder alene som ja. gammel og der ikke er nogen mennesker. Ja. Det kunne måske godt være, men så skal den person jo også kunne forstå, hvad det betyder. Så der er nogle følelser der er svære er over den andre. Ja. Men det kan den jo så godt have lidt problemer med engang, gang imellem, tror jeg. Den er jo ikke super intelligent i hvert fald. Der er altså ikke nogen, der ved, hvordan den her bogger ser ud, når der ikke er nogen, der kigger på den. Nej. Og det vil jeg ikke afsløre nu, noget som helst om, for det snakker vi om i frileg. Okay. Ja, det er min frileg. Okay. <laughs> Spændende. Fordi som sagt, vi har fået så mange spørgsmål om det, ja. og så synes jeg, det skulle lige have lidt plads ja. der. Og hvis en person så har flere ting, de frygter, ligesom for eksempel Molly Weasley har, så kører den sådan i loop, ja. så cirkulerer den lidt mellem nogle forskellige ting eller former. eller sådan. Noget. Hun frygter for eksempel, at forskellige familiemedlemmer dør, men lige meget, så derfor cirkulerer den mellem forskellige døde familiemedlemmer. Mm. Så det er lidt en pudsig størrelse. Og mokler, de kan jo så godt se den, men de vil typisk tro, at det er et fantasifoster, at det er simpelthen er noget, de finder på. Okay, ja. inden for en for hallucination. Lige præcis. Ja. Så det er ikke ligesom med det som de bare det stedet ikke kan se. De kan Nej. godt støde på sådan en her ude i virkeligheden og så tro, at det er en voldtægtsforbryder eller sådan eller noget Det var jo også sådan, jeg at Lupuses forældre mødte hinanden. Ja, det var det nemlig. Ja, så det kan de godt. Ja. Til dem, der ikke har hørt det afsnit. Lupuses mor troede, at en mand fuldt efter hende, som en, altså en voldtægtsforbryder, mm -hmm. og så redde Lupuses far hende. Om. Lige præcis. Og man kan jo så få dem til at gå væk ved at lave den her besværgelse Ridiculous, og ja. forestille sig, at den bliver til et eller andet latterligt. For eksempel, hvis jeg er bange for Voldemort, så kan det være, at han bliver lavet om til en kæmpe baby eller sådan noget. Ja. Måske. <laughs> Stop nøgen bare med en blæ. Ja. Ja. ja, eksempelvis. Det kunne være en meget god måde at gøre Voldemort latterlig på. Ja. Men det var sådan The facts. Ja. Spændende. Så lad os gå videre til fredag. Så spørgsmålet så om det er oplagt, at jeg Jeg synes, fortsætter. du skal fortsætte. <laughs> nu er vi inde på bokkerne. Ja, Ja. Godt. Så har jeg spørgsmålet så, hvordan så bokker den ud, når ja. der ikke er nogen, der kan se den. Fordi Lupus siger jo, der er ikke nogen, der ved, hvordan en bokker ser ud. Og det gør de jo heller ikke, for den er jo inde i det her klædeskab og rums, det er også nogle ting. Og ja. jeg stødt på sådan en ret sjov øh, sammenligning af bokkerten med Schrødingers kat, som jeg synes var meget komisk. Det er sådan en filosofisk diskussion af, hvis, øh, hvis vi lukker den her kat ind i det her skab med en bombe, er den så død eller levende? Er den, den er begge dele på samme tid, indtil vi åbner luen, og så ser at den er død. Mm. Så, så bogger den af alt og ingenting, så længe der ikke er nogen, der ved, hvad den er. Ja. Det synes jeg er meget sjovt. Men bare ordentligt, vi lader den ikke ligge ved det. Nej, okay. <laughs> du <lige>. Så videre. <laughs> du lige. Bogger den af alt og ingenting. Nej. Ja. Vi, tager lige, vi tager den lige op fra det ja. filosofiske og ind i Harry Potter-verdenen igen. Ja. Jeg synes bare det var meget sjovt. Der er jo faktisk en person, der måske ser bogger den i sin naturlige form. Og det er jo et dunder, som gør det i bog 5 på hvad hedder den nu? Ja, ja, ja. Huset. Grum, Grumsted plads. Grumsted plads. Ja. Det er jo så i dunder, som ser bokker den inde på Grumsted plads. Den ligger inde i et skrivebord, tror jeg, nede i en lille skuffe eller sådan et eller andet. Ja. Og så øhm, så kigger han op nede fra køkkenet, mener jeg. Og kigger op i skrivebordet med sit øh, magiske, ja, så, ja. med sin magiske øje og ser jo så et eller andet. Vi ved ikke, hvad han ser, fordi han ser det aldrig. Og måske, er, altså, det er jo det her med, hvordan fungerer bokker? dig? Mm. Fungerer de ved, at de selv kan mærke, at der er nogen, der ser på dem? Eller fungerer de ved, at hvis der er nogen, der bevidner dem, så ændrer de bare form for ja. hvem som helst? Ja. Altså skal den vide, at jeg kigger på den, ja. for at den kender form? Det er det, der spørgsmål, ikke? Ja, skal der være ansigt til ansigt kontakt? Lige præcis. Ja. Så når skrækkeren kigger på den, mm. ved den det så? Det er det, det tror jeg jo ikke, den gør. Nej, det tror jeg heller ikke, den gør. Så sandsynligvis har han set den i sin naturlige form. Ja. Men hvad ved? Så er spørgsmålet så, hvad er dens naturlige form? Godt. Der er nogen, der har nogle teorier. Ikke så ligesom mange, som egentlig havde troet, i forhold til, hvor mange af vores fans, der sådan, eller hvor mange af vores <laughs> lyttere, der har skrevet om det. Ja. Men jeg fandt et par stykker. Der er nogen, der tror, at det er den sidste person, som den har mødt. Den persons frygt, mm. den er. Så den, den er bare sådan valgt. For eksempel, hvis det havde været dig, så er det måske en kæmpe knap. Ja. <laughs> Ej, det tror jeg dog ikke er din største frygt. Men, men for eksempel, ja, ja. det kunne være, at det var en knap nede i den der, i den ja. der skuffe. Øhm, så er der nogen, der tror, at den måske går i loop igennem alle de her forskellige forvandlinger, som den har haft, og så skifter den bare form hele tiden. Så er i konstant bevægelse, inden det Det kunne også god, god nok mening. Så er der nogen, der tænker, at øh, det er en toge. Det er jo det, den bliver til, efter den er blevet... Øh, den, den bliver jo ikke ødelagt som sådan, for den kan jo ikke dø. Men efter den bliver ramt af besværelsen, så bliver den til sådan en toge, der forsvinder. Mm -hmm. Det giver egentlig god nok mening. Og så overvejede jeg selv, om det måske kunne være, at den, øhm, den er den første ting, som den blev skabt af. Altså hvis vi har en person eller nogle personer, som har gået og frygtet et eller andet, og det er så den frygt, den er blevet født ja. ud af, at det så måske er dens grundform. Åh oh ja. Ja, kunne den ikke være god? Det var en ret god teori, vil jeg sige. Altså, jeg tror jo, at pokkerten må have en form på en fast form, ja. når den er sig selv. Og så den, ikke en Jeg tog. tror ikke på togen. Og grunden til det er jo, at den, når den er inde i ting, kan rykke med dem. Altså, mm -hmm. den rumsterer og, øh, og, altså, hvad skal man sige, den, man kan, hvis her var den inde i skabet, så kan man se, at et skab står vipper lidt fra side til side, fordi den bevæger sig så meget. Mm. Og det kan en jo ikke gøre. Nej, nej, man kan sige, der er jo selvfølgelig altid det her med magi. Ja, men... Øh, men jeg kan ja, godt se, ja, ja, jeg, jeg, jeg tænker i hvert fald, at den har en form altså, noget, ja, den en forskte med, ja. Men hvad den faste form så er, ved jeg ikke. Nej. Men det der vel jo være en meget god mm -hmm. altså, teori i hvert fald. Ja. Jo. Altså, igen, det kan selvfølgelig, hvis der er en person, der, hvis frygten er skabt ud af, så giver det jo meget god mening, hvis det er konsekvent en ting, de er bange for. Ja. For eksempel på grundsted plads, der kan det være, at øh, det har været Sirius' frygt eller hans brors frygt for et eller andet. Det kan måske være det volde mord. Ja, at der er dens grundform, ja. fordi det er det, den er blevet født ud af. Men Voldemort kan jo så ikke ligge i en skuffe. Ja, det er jo sådan en mini-Voldemort. Ja, okay. Lille dukke Voldemort. Ting er, at ja. bokkerne skal selvfølgelig tilpasse sig til det rum. det er jo ja, en måned, der er meget mindre. Ja. Den vil jo også være latterlig lille i forhold til en stor måned. Ja, det er rigtigt. Jo, det er rigtigt så øhm, så teknisk set kunne en mini-Voldemort godt være inde i den der skuffe. Ja. Hvilket selvfølgelig vil være, være lidt sjovt sig <laughs> ja, selv. Ja, det er det nemlig. Ja, det synes jeg er en meget god teori, men det øhm, Så... er da lidt overværsket at der ikke er flere teorier om det her. Jeg, jeg prøvede ja. sådan en ja. at søge sådan ret konsekvent, men jeg synes ikke, der var noget sådan Nej. vildt, der kom op. Altså, det, de fleste de fokuserede mere på, om Skræk og Dunder havde set den, og om han ikke havde set den, og hvad han ja. havde set. Ja. Og der var der heller ikke rigtig nogen, der kunne komme med nogen svar, fordi vi ved jo ikke særlig meget om det. Hun har jo ikke sagt mere, Nej. den kære J.K. Rowling, om de her bokker der. Hun har bare sagt, der er ikke nogen, der ved, hvordan den ser ud. Så det gør det svært øh, at sige noget konkret. Lad os sige, konkret. at vores teori er øh, den, du kom med. At den øh, ser ud som den første frygt, den blev skabt af. Ja, det, det, det ja. kan jeg godt lide. Tak ja. for det. Ja. Jeg synes også, den var god, den ja, jeg kom på ja. det. det er faktisk en ret god tanke. Ja, <laughs> Ja, så vil jeg gå videre med noget andet. I yeah. til fri leg. Og det er, at jeg vil faktisk fortælle lidt om Søgadugan. Åh oh, ja. Fordi i mit kapitel, der kan Harry, run og Hermione ikke finde vej til Spotom, mm -hmm. Og så møder de det her maleri, hvor der er en ridder på en hest, som øh, vil gerne tage den her fær op og lede dem på vej til Spottums lokalet. Ja, efter han har råbt dem. Først så bliver han lidt sur, ja, fordi at de forstyrrer ham, og så siger de, ved du, hvor, hvordan vi finder hen til Spotom? Og så er det sådan, gud, ja. En mission. En mission, selvfølgelig. Lad mig vejlede jer. Ja. <laughs> og så tænkte jeg, det var da, det var meget man kan vide, hvem han er. Så det slår jeg op, og der er faktisk ret meget om ham. Mm? Han øh, var en af kong Arthurs riddere. Nå. No. Det ved man ikke i moklerverdenen, men det ved man i troldmandsverdenen. Han var måske en magiker? Eller selvfølgelig var han ja, det var han. Ja. Det han er mest kendt for, det var en gang, hvor han var oppe og slås mod et draglignende dyr. På engelsk hedder det en wyron of wy. Det, jeg tror, de er sådan lidt øh, ormeagtige. Okay. En orm. Jeg kunne ikke lige finde ud af, hvad den hedder på dansk, men... Øh, jeg stod bare et draglignende dyr. Mm. Ja. Det gik ikke så godt. Han, øh, det, det der dyr, der det brækkede hans tryllestav og spiste hans hest og sådan noget. Så det, han var bare sådan, åh, oh, oh, hvad gør jeg? <laughs> og så løber han, han flygter, og ind i en lade, i en lade finder han så en øh, lille anden hest, en lille tyk hest. Nå, er en lille pony, der er ja, på billedet. lige præcis. Og så rider han tilbage med en brækket tryllestav og vi kæmpe mod det her væsen. Og så spider han som han dyrets tunge med tryllestaven. Og så, fordi der er nogle gasser inde i den, der tunge, som så kommer ned i dyret, så eksploderer dyret. Og på den måde vinder han sig over dyret. Og oh, hvor genialt! Og det har, så den her historie har så ført til, at man i øh, troldmandsverden har et øh, hvad skal man sige, mundhæld, et mm. ordsprog, som øh, hedder, at øh, det, der siger man, at jeg tager katuganspony, ja. oversat på dansk. ikke? Altså, og det betyder, at man må jo få det bedste ud af det, man har at gøre med. Genialt! Ja, altså, så det... Øh, det synes jeg egentlig var meget grineren, at mm. det ligesom har lidt til den der... Nå ja, tingene går ikke altid, som man har håbet på, men så må vi få det bedste ud af det. Jeg elsker, at hun har bygget ud på det der maleri. Altså så ja. overvejer jeg bare, hvad er der så med den fede dame? Så må der, hun vil også have en historie eller sådan noget Ja, det kan hun sagtens have. Ja. Det ved jeg ikke. Så kan møder vi jo igen i den her bog senere, ja. fordi ja. Han, øh, vi karierer for øh, den fede dame. Mm. Så, øh, så vi kommer tilbage til ham. Jeg tænker faktisk tit, når man får beskrevet de der billeder. Eksempelvis de der grumme munke, som han... Vis på trætten løber ind i, så jeg sådan, hvad fanden er det for nogle munke? Ja. Det lyder sygt creepy. Jeg tænker, jeg, jeg klikkede lige videre, fordi der stod, at på et eller andet år bliver en eller anden person forelsket i ham. Så tænker jeg, videre om det er en elev eller et andet maleri? Mm. Og det var sådan et andet maleri. Okay. En kvinde fra et andet Thank maleri. Thank God. <laughs> jeg tænkte, nu bliver, oh, Gud, det bliver en ulykkelig kærlighedshistorie. <laughs> <laughs> Også fordi han er så lille? Ja, <laughs> og jamen... Yeah. Ikke, der, der, ikke, der, der er mange noget... forhindringer, vil jeg sige. Yeah. Jeg tror ikke, det er den største. Men, øhm, nej, nej. Ja. Men det er bare sådan, hvis det, er det mindste det var en real-life size, så kunne man da bedre. Yeah. Sådan, det ved jeg ikke, forholdet sig til det, men han <laughs> er sådan en miniature-person. Yeah. Ja. Yeah. Men øh, i hvert fald, han, gik, han, var, altså, han er jo en ægte person. Han øh, gik på Hogwarts, og man mener, måske at han har gået der samtidig med, at øh, Godric Griffin, der underviste ham. Okay, så ja, han er en, er en af de helt oldschooler. Han er totalt gammel. Over tusinder? Ja. Så var han øh, rigtig gode venner med Mørlin, og det skulle også være Mørlin, der havde fået ham ind hos kong Arthur. Nå. Sådan lidt nepotisme der er allerede. Oh. Så blev han gift tre gange og fik, øh, hvad vi ved af, 17 børn. Wow. Højst sandsynligt flere. Det er sådan, de kendte børn. Og han var så sådan der, som han er i Melleriet. Fuldstændig. Og Dejlig fyr. <laughs> <laughs> så betyder navnet Kadogan Ære i kamp. Ja. Så det passer jo meget godt til. <laughs> ja. Så det var, det var lidt om søge, kan du Men det er jo også det, at vi kan gøre i den her podcast, for det er jo det, man glemmer, når man sidder og læser bogen. De her sådan små, Det er jo nogle meget små detaljer, ting. at der lige pludselig optræder sådan en person. Ikke? Det, en gang imellem så er det relevant lige at sådan fremhæve, hvad er der med den der bil? Hvad er der med den der ridder i billedet? Har de en rolle? Er der skrevet mere om dem? Det er jo det, vi kan bruge vores tid på ja, en gang imellem. lige præcis. Mm. Yes. Så lad os gå videre, for jeg har lidt medtaget med i dag. For der er også en anden person, som bliver nævnt i det her kapitel med spot om og hippogriffer, som har en, øh, en betydning. Og det er Panty Parkinson, som hurtigt bliver nævnt. Det er hende her er pigen fra Slytherin, som er meget vild med Malfoy. Mm -hmm. Og der jeg læste jeg så, at øh, hun er et billede fra J.K. Rowling på alle de hvad skal man sige, skoleelever eller skolekammerater, som mobbede hende, mens hun gik i skole. Og det er også derfor, at Panty Pank ikke ender med at få Malfoy. Fordi hun skal ikke ende lykkelig. <laughs> ifølge uh, J.K. Rowling. Og øh, vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad der sker med hende efter krigen på Hogwarts. Altså, hun er, enig, er det ikke med i den. Ej, det er, hun bliver jo sådan ned i kælderen. Fordi hun, øh, hun ligger jo op til, at de skal overlevere Harry til, ja. til Voldemort. Og så sender de hende og nogle af de andre ned i, i kælderen og i fange. Så hun er ikke rigtig med krigen, kan man sige. Nej. Men man ved heller ikke, hvad der sker med hende bagefter. Nej, altså jeg gætter på, at resten af trollmandssamfundet er ikke særlig positiv over for dem, der har kæmpet, eller har, har været positiv over for voldemod. Så, så man ikke kunne gå lidt i skjul. Mås måske, noget liv. eller i hvert fald ikke bliver sagt, særlig, få særligt fremtrædende tilværelse. Ja, det er det, jeg mener. Fordi jeg, jeg tror ikke, at folk, de er sådan... Nej, jeg mener ikke, at gå i skjul på det måde, hun flygter, men ja. jeg tænker, at hun ja, er tilbagetrædende i livet, ja. hvor hun ikke ligesom er i, i sølyset. Nej. Jeg tror, hun får et ret stenet liv. Ja, det kunne man godt forestille to be honest. Sig. Fordi at, når man først har sådan haft sådan tilgang til tingene, så, øh, så er det svært at komme øh, tilbage. Ja. Og så en anden lille bitte meta-ting, det er, at i øh, Jake Rowlings hjemby, eller mm. den by, hun øh, blev født og op, opvokset i, der var der faktisk en vej, der hed Catogan Road. Nå, ja. hvilken by voksede hun op i? Ja, det kan jeg ikke lige huske. <laughs> Men øh, der var i hvert fald en vej, der hed det. Okay. ja. Fair Ja. Yes. Så det var det, jeg havde med i dag. Great. Så er vi jo nået til øh, ulepas. Mm. Og øhm, ja, det bliver en lang episode i dag. Exceptionelt. Jeg håber, er okay for jer. Men det, det er jo også det, der er sådan, med de her kapitler, fordi man får dem læst, når der er to, og så lige pludselig opdager du, der er faktisk ret meget i det. Ja. Og det skal så der... ikke ud over kvaliteten, at vi slår nogen sammen, så så må de blive lidt længere. ja. Det håber jeg heller ikke, at der er nogen, der bliver Nej, det håber jeg det heller ikke. <laughs> men så må jeg skrive, hvis det er. Den er fem minutter for lang. Nej, men jeg har øh, taget post med fra øh, en lytter, der hedder Ida. Og altså, ja, det er jo ikke, fordi vi skal snakke mere om familien Weaselis økonomi. <laughs> men så alligevel. Men nu skal vi snakke om det en sidste gang. En allersidste gang. Fordi jeg, nu skrev Ida til os, og jeg tænkte, ved du hvad? Hun har simpelthen forklaringen på den her økonomiske situationen, og så kan vi jo bruge hendes svar til at lukke den her øh, diskussion ned en gang for alle. Ja. Så nu læser jeg højt. Idas, hun skriver, Jeg har netop lyttet til den seneste episode, den med kapitel 4 5. Til slut har jeg et lytterspørgsmål om The Weasleys økonomiske situation. Hvordan kan man overhovedet være færdig i den magiske verden, hvor det er muligt ved hjælp af magi at reparere ødelagte ting, du bliver bør og mængden af mad? Det fik mig til at tænke. I vores verden kender vi jo til det, mange måske kender som The Light Lightbulb Conspiracy. Eller Planlagt forældelse, Altså det, at et produkt er designet til at have en kortere levetid, end det egentlig er muligt at designe det til. For, iPhones. Ja, for at øge salget. Og så skriver hun eksempelvis glødepæren, nylonstrømper og alt muligt andet teknik. Som ja, iPhones. Kun man ikke forestille sig, at noget lignende fandt sted i den magiske verden? Eksempelvis tænker jeg, at der jo ikke er meget idé i at have en butik, der sælger kapper, hvis alle i princippet kun har brug for én kap, igennem hele sit liv, fordi man i vil magi kan reparere den og ændre dens form og udtryk, vil man så ikke lægge en form for besværelse på de kapper, man solgte, som umuligt gjorde forskellige former for magi, eksempelvis større reparationer. Så det bliver nødvendigt for forbrugerne på et tidspunkt igen at købe nye kapper. I var selv lidt inde på det i forhold til bøger, at det måske er ulovligt i forhold til copyright, at du bliver bøger og sådan noget. Det kunne også være, at der var en besværgelse som umuligt gjorde det. Eller det vi kender fra vores verden at producenterne simpelthen udgiver nye udgaver af bøgerne, som man altid skal erhverve sig det er nyeste eksemplar, selvom der næsten ikke ændrer noget. Hvad tænker I i mit hoved kunne det i hvert fald være med til at forklare, hvorfor The Weasley har en dårligere økonomi taget Arthurs løn og entidade børn i betrækning. Og jeg synes, simpelthen, Ida, hun altså, det er svaret er kapitalisme. Ja. Simpelthen, jeg synes, det her det er så genialt gennemtænkt. Mm. Så jeg skrev til Ida og spurgte om ikke om at læse det højt, for jeg synes, det er den bedste forklaring. Og det er det virkelig. Og det er jo det, hun siger. Vi, vi snakkede jo også kort om det i forhold til rettigheder ja. på bøgerne. Men det er jo rigtigt. Der er jo rigtig mange varer, som man bare kunne sige, fint, vi, vi gør det bare umuligt at for andre at fikse det her. Ja. Vi, put, vi putter en forældresformular på det. Lige præcis. Altså, det, jeg jeg synes, det her det må være svaret. Og det, mm. altså, ja, det er lige før jeg har lyst til at sende det til, oversætte det og sende det til J.K. Wohling og sige, her, her har, har du, du løsningen på dit problem. <laughs> øhm, så det, jeg tror, det er den vej, vi kører med, ikke? Jo. Er det ikke det her, vi siger, der er svaret? Jeg synes, jo. det er genialt. Det giver virkelig god mening. Og så, øh, så har jeg også et spørgsmål med. Fordi det her det var sådan lidt mere en opfølgning. Mm -hmm. Og det er faktisk inden for vores læsegruppe ja. på Facebook, hvor der er en, der hedder Linda, der har spurgt, hvorfor må Ron have en rotte med på skolen? I bredet, der står der, at hvilke dyr, man må have med. Og der står der ikke rotte. Og det slår jeg så op. Og det er rigtigt, at bredet siger, hvilke dyr, man må have med, men det siger ikke noget om, hvilke dyr, man ikke må have med. Mm. Og det derfor forklaring er der, fordi, som nu er jeg inde og det på nettet, og som der var en, der skrev, Percy har helt sikkert styr på, hvad man må og ikke må, og det er Percy, der har rotten, eller skaber os i første omgang. Ergo må det altså være lovligt. Mm -hmm. Han har i hvert fald haft den med i 2-3 år. Lige præcis. Så det der faktisk, hvis man lige øh, flueknipper det her øh, brev, der de får sendt ud på første år, så står der bare, en kat eller en ule eller en tusse, tror jeg nok, det er. Det er nok bare ikke givet lidt alle Nej, dyr op. Som så ordet op. eller skal faktisk bare forstås som, du må have ét dyr med. Står der tusse? Ja, det okay. mener jeg. Så det, man skal lægge mærke til ordet eller og på engelsk or. For det specificerer egentlig bare, at man må have ét dyr med. Der står ikke, at man ikke må have andre end de her nævnte dyr med. Mm -hmm. Så det er svaret. Ja, perfekt. Ja. Der er ikke nogen dyr, man ikke må have med. Jeg mener også, det er... Drag. Simons, ja okay, farlige dyr. Nu kan jeg ikke huske, det er Simons Finnegan eller din rigtig. Thomas, men en af dem har også en til. Eller ej, det er lige Jordan. Det er lige Jordan, ja. Daleen det er lige Jordan, rigtig. ja. Han har ja. en tarentel. Altså I hvert fald en, en af de senere år, der har ja. han en kasse med. Det er rigtigt. Ja. Så, øh, så jeg tror, der er rimelig frie grænser. Og der er også de der pygmy puffs. Ja, som Ginny har. Ja. ja. Så der er okay muligheder. Alright. Ja. Så er øh, det ved til tænke dagens citat. Skal jeg ikke starte med det fra mit kapitel, når nu det kommer først? Det er, det er øh, McGonagall, som vi faktisk ikke rigtig har været inde på så meget. Ja, der var ikke så meget spændende at sige om hende, synes jeg, det her kapitel. Men øh, hun siger en ting, som jeg synes var meget interessant. og Det er efter, at de er kommet fra øh, professor Trillornis team, og hun kan godt mærke, at der er noget galt. Og så spørger hun eleverne, eller så siger hun til eleverne. Du behøver ikke sige mere, en Granger. Sig mig, hvem af jer skal så dø i år? <laughs> Oh, det er så genialt. Og jeg har en quote med fra, øhm, fra Boggart-scenen selvfølgelig. Mm -hmm. Her hvor Neville gør det af med Boggarten til sidst. Frem med dig, Neville, og gør det af med ham, sagde Lupus, i det Boggarten landede på gulvet i skikkelsen af en kakkelak. Smænd! Snape var tilbage. Denne gang trådte Neville uden tøven frem med et kampberedt ansigtsudtryk. Ridiculous, råbte han, og i brøgdelen af et sekund kunne de atter nyde synet, af Snape i blonde blondekjole før Neville udstødte et højligt ha, der fik Bogart'en til at eksplodere i tusind små røgvævler. Så var den væk. Bravo, råbte professor Lopus, mens hele klassen brød ud i klapsalver. Flot Neville. Ja, dejligt. Ja. Det var en dejlig positiv måde at, at slå dig på i dag. Det synes jeg. Det var lige hans mm. moment to shine. Synes jeg. Ja, det var godt. Mm. Og så har vi lidt praktiske informationer. Ja. <laughs> Eller hvad man skal kalde det. Den 15. december, det er en mm. lørdag, der kommer vi nemlig på dokken i Aarhus. Klokken 11. Klokken 11 her, ja, hvor vi laver et live show. Og øh, der er mange af jer, der følger os på Facebook, så I har selvfølgelig set det, men der er også rigtig mange af jer, som ikke er på Facebook, eller i hvert fald ikke følger os på Facebook. Så derfor nævner vi det også lige her. Vi findes ikke på Facebook, hvis I ikke følger os, tydeligvis. <laughs> Nej, men øh, nu ser vi det i hvert fald også lige her, så alle andre ja. også er mulighed for det. Man kan gå ind og finde arrangementet ind på Dokkens hjemmeside og reservere en billet. Det er vigtigt, at I husker at reservere billetter, for ellers er det ikke sikkert, at I får en plads. Nej, og der er et maksimum antal pladser inden Lige præcis. Jeg tror, der er 70 eller Der siger. er 70. Så, øhm, så skøn jer ind og få reserveret en billet, så I er sikre på, præcis. eller købe en billet, eller hvad man kalder det. Mm -hmm. Men det er dejligt at se, at der er så mange, der er, altså, allerede har klikket deltagere eller interesseret inde på Facebook. Ja. Altså, der er virkelig mange Jeg var sådan helt overvældet. Ja, det, skønt at se. det er dejligt. Og vi holder jo også et dokken i januar, men det ja. bliver en workshop og ikke... Et, øh, en mini ja. som sådan. Så det, det er lidt er andet andet. Det kan I gå ind og læse mere om også inde på døkken. Men kort sagt, så er det i januar henvendt til de af jer, som selv går og har tanker om at starte en podcast. Mm -hmm. Og der laver vi simpelthen et øh, workshop, som er et foredragslas, hvad skal man sige, mere interagerende ja. program, hvor vi er lidt mere i samtale med jer. Ja, hjælper jer med jeres specifikke projekt. Også, lige hvis det det er. præcis. Og det er noget, vi har udviklet gennem... Øh, nogle forskellige øh, ting, vi har været booket til på både folkeskoler og højskoler. Ja, lige præcis. Så det er gennemprøvet og virker. Mm -hmm. <laughs> så øh, der er I meget velkommen til også at købe en billet til det, hvis mm -hmm. øh, det skulle have interesse. Lige præcis. Man kan, altså, hvis interessen er specifik, hvordan vi også har gjort med podcasten her, så kan man også komme med. Man Helt behøver sikkert. ikke at have en podcast-drøm i maven. Men hvis man er interesseret i at høre det Inner Workings, om hvordan det ja. her det fungerer så er det oplagt ja. at til der til. Vi kommer nemlig ind på rigtig meget omkring praktik og hvad, hvad vi selv gjort. Hvad gør vi? Ja, og hvordan gør vi nu og så noget så alt sådan noget bagom får man også lige en fornemmelse af. lige præcis. Mm. Men det i december, der gennemgår vi et tema, ligesom ja. vi plejer. Det er da min lille live show. Og det er jo så spændende at se, hvad det bliver for et tema. Ja. Men øh, ja, så skriv endelig hvis der er et tema I rigtig gerne vil have at vi tager op. Det er vi meget lytter for. Det er, ja. vores sidste live show, det var på baggrund af en lytterhenvendelse. Ja, Jeg har jo mange gode ideer. Så øh. Så ja. Og der er flere af jer, der begynder at skrive, om ikke vi vil komme til København og komme til Horsens og forskellige steder rundt i landet. Og jeg kan sige, at hvis I har et ønske, hvis I bor i en by, der ikke lige er Aarhus, så gå ned på jeres lokale bibliotek eller på jeres skole eller en eller anden institution og fortæl om podcasten og spørg, om ikke de vil tage kontakt til os. Ja. Så, øh... Der er mange steder, hvor de laver arrangementer. og Jeg, altså jeg, jeg tror generelt, dem, der har bukket os indtil videre, det har vi været bibliotekarer selv har stydt på os. Ja, det er som oftest nogen, der selv har hørt det. Ja, selv har kendt til podcasten, og så arrangeret det på den måde. Men jeg tror også sagtens, man bare kan gå op og sige, der er den her podcast, som henvender sig til Harry Potter-fans, og for guds skyld ikke sige til børn, men til, <laughs> <det> til Øjlerboksene. <laughs> ja. Vi har selvfølgelig også børn, der lytter, men ikke desto mindre er temaerne nogle gange lidt mørke. Så det er lidt sjovt, når der sidder helt små børn, men man så sidder og skal snakke om mikrofoli, så bliver det sådan lidt erkadigt. Ja. Eller... Jeg ja. må gerne sige, hvis I snakker med en bibliotekar i hvert fald, at det er beregnet til unge og voksne. Ja, ja. typisk i hvert fald. Så undgår vi misforståelser. <laughs> til <tæller> Ja, ja. Mm. Så um... ja, skal vi ikke sige, at det var i dag. Vi jo. håber, at det var okay, at det lige blev lidt længere. Mm. Ha' en rigtig god dag. Ja, hav en rigtig god dag, til vi ses igen. Once again you astonish with your gifts, Potter. Gifts mere mortals can only dream of possessing. How grand it must be to be the chosen.